ei, dar și din partea populației, populației care cu toți au insistat că n-au fost suficiente dezbateri privind modificările legislative. Guvernul evocă și riscul unei puternice divizări sociale dacă Ordonanța 13 va intra în vigoare, însă nu menționează nicăieri că acest document ar fi conținut nereguli grave. Abrogarea Ordonanței de Urgență privind modificarea codurilor penale este cea mai bună soluție, consideră șefa Instanței Supreme, Cristina Tarcea. N-aș vrea să dau un răspuns nici ca jurist, Aş aș vrea să dau un răspuns de bun simț. Cred că toată lumea asta își dorește o abrogare. Și o abrogare, înțeleg, că a noastră ordonanțe, pentru că încă nu e clar dacă doar articolul 1 sau ambele articole se vor supune abrogări. Da, acum, din uh, discuțiile pe care le-am auzit și eu uh, în media, se pare că se pune problema abrogării ordonanței în întregul uh, ei. Și atunci uh, m-ar și articolul 1 roman și uh, 2 romani din, uh, din ordonanță. Cât despre punerea în acord a cadrului legislativ cu deciziile Curții Constituționale, Cristina Tarcea spune că cea mai bună variantă este dezbaterea în Parlament. Pentru că discuțiile, așa cum am spus, sunt complicate, sunt foarte tehnice, sigur că da, trebuie procedură parlamentară, dar nu mai prin procedură parlamentară, ci cu respectarea tuturor dispozițiilor legii 24 pe 2000 privind tehnica legislativă și care prevede o procedură anterioară de consultare. Și procurorul general Augustin Lazăr a catalogat drept corectă decizia guvernului de abrogare a ordonanței 13. Cabinetul Grindeanu a făcut publică și stenograma a ședinței din seara zilei de 31 ianuarie, când a fost adoptată controversata ordonanță 13 fără ca aceasta să fie măcar menționată pe ordinea de zi. Ministrul Justiției Florin Iordache a propus suplimentarea ordinii de zi cu trei proiecte, printre care ordonanța de modificare a Codului penal și legea grațierii. La întrebarea adresată de premieră dacă aceste proiecte au avizele necesare, Florin Iordac... Iordache a răspuns: "Bine iar secretarul general al guvernului, Mihai Busoioc, a confirmat că toate avizele au fost primite, însă punctul de vedere al CSM urma să ajungă la guvern a doua zi după ședința de la Palatul Victoria. Ministrul Justiției, Florin Iordache, nu și-a dat demisia. Premierul Sorin Grindeanu spunea sâmbătă că Florin Iordache trebuie să își asume consecințele pentru ce întâmplate. a întâmplat. Grindeanu a cerut acum ministerului Justiției ca în perioada următoare să organizeze dezbateri publice cu toate partidele politice și cu societatea civilă despre măsuri prevăzute în ordonanța care tocmai a fost abrogată. Cu alte cuvinte, Codul penal și Codul de procedură penală tot vor fi modificate, dar aceste modificări vor fi menționate într-un proiect de lege care va intra în vigoare doar după ce este votat de parlament. Soarta lui Florin Iordache la șefia ministerului Justiției, inițiator al ordonanței și al proiectului privind grațierea colectivă, ar urma să fie decisă în zilele următoare, așa a anunțat aseară șeful PSD într-o emisiune televizată. Liviu Dragnea a insinuat că protestul de la București nu este unul spontan, ci unul profesionist organizat. Organizat. Moțiune de cenzură și căderea guvernului, asta cere opoziția parlamentară. O ascultăm pe Raluca Turcan, președintele interimar al PNL. Moțiune de cenzură și căderea guvernului, dezbatere reală în Parlament și punerea în acord a codului penal și a codului de procedură penală cu deciziile Curții Constituționale. Iar proiectul de lege privind grațierea trimis de guvern în Parlament ar trebui să fie retras la pachet cu ordonanța privind dezincriminarea unor fapte penale. Este ceea ce solicită Uniunea Salvați România. Liderul formațiunii Nicușor Dan afirmă că este nevoie de o discuție serioasă pe marginea celor două subiecte, dar pornind de la zero, nu de la două documente deja contestate. Domnul Grindeanu a propus ca domnia sa să discute cu partidele politice despre modificarea celor două proiecte de acte normative, pornind de la forma lor actuală, ceea ce înseamnă că nu a înțeles absolut nimic din ceea ce sutele de mii de români i-au cerut în stradă. Cerem primului ministru și guvernului Grindeanu abrogarea ordonanței de urgență privind modificarea codului penal și a codului de procedură penală și cerem retragerea, pentru că poate să o facă, proiectului de lege privind grațierea de la dezbaterea din Parlament. Pentru că sunt fundamental viciate și ele pornesc de la nevoile unui grup de oameni politici corupți și nu de la nevoile societăți. În același timp, liderul USR cere demisia întregului cabinet condus de Sorin Grindeanu moțiunea de cenzură va fi citită în, în plenul Parlamentului astăzi de la ora 12. Este depusă, își urmează drumul și da, susținem că acest guvern care a greșit în mod fundamental ar trebui să plece. Între timp, Institutul pentru Politici Publice solicită demisia șefului Comisiei Parlamentare de Control asupra activității Serviciului Român de Informații, socialdemocratul Adrian Zucuianu a propus investigarea unor companii multinaționale pe motiv că și-ar fi îndemnat angajații să demonstreze în stradă. Institutul pentru Politici Publice consideră că gestul reprezintă o instigare la ură împotriva firmelor cu capital străin. În schimb, deputatul Alde, Remus Borza, aflat la Parlament la dezbaterea proiectului de buget, susține că nu din cauza ordonanței de modificare codului penal, ci din vina protestatarilor. Imaginea României are de suferit. Guvernul grindanu nu are de ce să plece, mai spune reprezentantul puterii. Câtă vreme aceste manifestații de stradă nu încetează, evident trebuie să înțeleagă fiecare om. Chiar dacă sunt proteste pașnice, aceste manifestații sunt de natură să creeze prejudici ireparabile și irreversibile și de imagini, dar realmente și financiare. Fac un apel la rezonabilitate, la simț civic și la răspundere. Aceste proteste de azi încolo nu-și mai au rost. Sunt doar o masă de manevră. Riscăm un război civil. Deputatul ALDE a propus chiar suspendarea dezbaterilor pe tema bugetului până la oprirea protestelor. Remus Borza are o condamnare definitivă la înalta curte de un an de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese. Știrile Europa FM la final, vremea se menține mai caldă astăzi pentru această dată, cu valori termice de la 3 la 13 grade, plouă în Crișana, Maramure și Banat, iar în zona montană înaltă se anunță lapovițe și Ninsori, 6-7 grade, astăzi maxima în București. Ioana Brustul capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Știri din sport, bună diminea dimineața, Luca Pastia dimineața, Steaua a remizat 1-1 în deplasare la Cefere Cluj și s-a îndepărtat la 4 puncte de liderul Feceviitorul. albaștri au deschis scorul în meciul jucat aseară pe o ceață densă. Denis Alibec a transformat la debut un penalti pe care tot el l-a obținut în minutul 16. Atacantul venit de la Astra a fost eliminat apoi înainte de pauză pentru două cartonașe galbene. Primul primit pentru proteste, al doilea pentru o simulare. Și cefere a primit un penalti în prima repriză, ratat însă de nașimento. De a egalat în minutul 50 dar la fel ca Alibec a fost eliminat pentru cumul de galbene și tot pentru simulare și proteste. Să mai spunem că la Steaua au debutat și Băluță, care a fost titular și gnoerei intrat în minutul 55. CFR Cluj rămâne în lupta pentru un loc în playoff, de pe poziția a șaptea, la un singur punct de Astra și Dinamo. Celălalt meci, jucat aseară în etapa a 22-a ligii întâi, FC Botoșani, Concordia, Chiajna s-a încheiat tot 1-1, Ilfoveni au condus după ce herea a transformat un penalti, Bușa a egalat în minutul 71. Camerun a câștigat Cupa Africii pe Națiuni după ce a învins în finală reprezentativa Egiptului cu 2-1. Conduși la pauză, lei au revenit și Abubakar a răsturnat rezultatul în minutul 89. Camerunul a câștigat pentru a cincea oară trofeul continental.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 7 și 24 de minute. Bună dimineața, prieteni! Am Bună început o piesă pe care am tot ascultat-o zilele astea la Europa FM, potrivită cu ce se întâmplă în țară, în București și în țară. Da. Bună dimineața! Proteste uriașe și ieri, um, cu diferite momente absolut înălțătoare. A fost momentul luminilor. La, ora, la ce ora a fost? La ora 10, până. La 9 a fost. La 9, peste tot în țară, în marile orașe. E un moment pe care ce să spun, nu mi l-aș fi imaginat niciodată. Și când îl vezi așa în diferite înregistrări, te-nfiori. Um, da. Foarte multă lume la Timișoara, domnul Robo, primarul nostru favorit, a acceptat, a aprobat sonorizarea manifestației. Da, acolo, acolo se țin da. discursuri. Se țin spiciuri. Da. În București nu se țin spiciuri. Că dacă s-ar ține spiciuri, chiar începe să apară și lideri. La Timișoara uh -huh. a apărut și o proclamație după... 27 de ani avem din nou o proclamație de la Timișoara, care are din nou un punct 8. Vom vorbi despre asta astăzi și vom cere și opinii despre ce se întâmplă. Acum ați văzut, guvernul a abrogat ordonanța cu unele șopările lăsate pe acolo, unele mici bombițe, alertă maximă să vedem ce se întâmplă. S-au publicat și stenogramele ședinței în care a fost aprobată ordonanța asta cu mare scandal, ordonanța 13. Și ca să poată face lumea o comparație, guvernul a desecretizat și stenograma ședinței de guvern din mai anul trecut, când guvernul Cioloș a modificat tot prin ordonanță de urgență codul, codul penal. Banal. Probabil că planul era să vedem... Uite, au făcut și alții, deci... N-am comis nicio ilegalitate. Vor să scoată în fața precedentul, de fapt. Așa da. au vrut să scoată în față precedentul. Bun, eu recomand tuturor ascultătorilor noștri să citească aceste stenograme, că părțile care ne interesează sunt scoase în față. Ele se află pe site-ul guvernului, cred că le-a pus și Europa FM pe site, sunt peste da. tot, sunt pe net. Merită. Este o lectură interesantă ca să vedem cum lucrează guvernele noastre. Um, și o să facem și noi comparația aici. Uh, sigur, modificarea codurilor penale prin decret guvernamental, că asta înseamnă ordonanța de urgență, este o idee proastă. Pentru că ea creează un precedent și orice guvern ar veni, dacă s-ar accepta ideea asta, atunci orice guvern, prin decret, prin semnătura unui ministru, ar putea schimba politica penală a statului român. Iac-așa. Deci e o idee foarte proastă să lași un guvern să facă asta. Nu scuzăm în niciun fel guvernul Cioloș că a făcut-o, guvernul Grindeanu, vedeți ce a produs că a făcut-o, dar merită să citiți ca să faceți comparație să vedeți diferențele, să vedeți și diferență de abordare. Este între cele două atitudini. O să vorbim și despre asta azi. Bun, între timp, am la... acum apropo de să spunem doar câteva lucruri ca să setăm tonul discuției astăzi. Există o contrareacție acum din partea PSD-a, partidului de guvernământ și a simpatizanților partidului de guvernământ care spun uh, și pe bună dreptate într-o care măsură, domne, a fost retrasă ordonanța de urgență, de ce mai ieșiți în stradă? Care mai motivul Ce, vreți mai mult? Păi parcă ziceți că nu vreți demisia guvernului. Vreți să ne furați votul? De ce mai ieșiți în stradă? Um, Suntem un guvern legitim. Da, știți cum e asta? Sigur, cererea a fost de retragerea ordonanței și asta s-a obținut. Va mai dura un timp, să vedem. Va mai dura un timp până când oamenii se vor liniști. E ca la adulter. Când o prinzi sau când îl prinzi în flagrant delict. O la altul pat. La încrederea nu revine imediat dacă revine vreodată e un efort de lungă durată și nu există garanția succesului așa cu și cu uh, guvernul PSD oamenii l-au prins cu corupția în pat acum spune domnule am dat corupția afară din încăperea asta dar nu avem garanția că nu se întoarce este o profundă criză de încredere în momentul ăsta în guvernul PSD și în conducerea acestui partid în privința relațiilor acestui partid cu corupția. Iar cel puțin deocamdată nici guvernul, nici partidul nici domnul Dragnea, care practic deține partidul în momentul ăsta nu a, nici măcar n-a făcut vreo promisiune că nu va mai încerca. A spus, bine, mai ai acum să mergem mai departe. Nu cred că merge așa. 2. Există diferite căi prin care nemulțumirea populară sau presiunea populară poate fi eliberată. Sunt totul de supape, dar ele trebuie deschise la momentul potrivit. Um, politicienii știu asta. Dacă aștepți prea mult, aia nu mai e suficientă, trebuie deschis alta, trebuie deschis alta, trebuie deschis alta. Senzația mea este că PSD nu reușește să um, evalueze corect uh, realitatea. Ce se întâmplă și de aceea pregătește deschiderea supapelor când e prea târziu. Adică, în mod normal, domnul Iordache trebuia dat afară foarte repede. Și asta ar mai fi potolit nemulțumirea oamenilor. De-abia acum... sunt Care sunt supapele posibile? Sunt așa, să-l dai afară pe să retragi documentele, să pici guvernul, să plece președintele partidului respectiv... Și, în ultimă instanță, să renunți la guvernare, că nu se mai poate, și să dai guvernarea aluiva. Asta e așa graduală? Astea sunt, da, supape care pot fi deschise de un partid în cum să spun în, în mod responsabil anul trecut, mă rog, în 2000, da, la început, în 2015 la sfârșit PSD s-a retras de la guvernare, chiar dacă continua să dețină majoritatea acolo și să controleze majoritatea parlamentară. Dar aia a fost o supapă deschisă în mod foarte inteligent care a permis partidului să intre în opoziție cu un an înainte de alegerile parlamentare și și, să și, și a ajutat ori. să revină. Calculul a fost cinic și foarte simplu pentru oricine crede altceva îmi pare rău, vă înșelați. Deci calculul a fost cinic și foarte simplu, ne retragem acum de la guvernare, stăm un an în opoziție și după aceea venim și facem ce vrem. Păi și ce crezi că se întâmplă acum? Că acum un an, despre, la momentul despre care vorbești, erau aceiași lideri. Nu, nu erau aceiași lideri. Acum un an, domnul Dragnea, de fapt în 2015, după colectiv, domnul Dragnea a folosit Două sau trei zile de manifestații mult mai mici ca să-l înjunghie politic vorbind pe domnul Ponta fără niciun fel de scrupule. Acum domnul Dragnea e la putere și nu consideră necesar că manifestații de sute de mii de oameni în toată țara ar putea să-l determine cumva să plece. Da, domnul Dragnea s-ar putea să plece de acolo uh, forțat ca de obicei în PSD, în junghia de partid. Bun. Revenind la supape. Uh, PSD se gândește acum că ar putea să rezolve problema dându afară pe domnul Iordache. Cam pe joi, vineri, am înțeles că plănuiesc asta. Nu știu dacă mai este suficient. Um, următoarea supapă este plecarea domnului Grindeanu. Și dacă pleacă domnul Grindeanu, pleacă adică dacă tot, pleacă, trebuie să plece guvernul. Potrivit Constituției, demisia primului prim-ministrului atrage după sine și demisia guvernului. Um, din punctul meu de vedere, adică știți cum să spun, uh, guvernul Grindeanu începe să reprezintă un cost electoral pentru PSD. Eu cred că PSD va ajunge la concluzia, ei acolo vor ajunge la concluzia că trebuie să se descotorosească într-un fel de acest guvern. Dar vedeți, dacă ar fi deschis papele astea mai devreme, nu era nevoie de așa ceva. Vom vedea unde ajunge toată păi povestata. Facă... L-am văzut pe domnul... Mai, mai am timp să mai zic două vorbe? Da, pot să mai zici două vorbe. l-am văzut astea, pe cine da. să deschide supapele astea? pentru că zice, momentul ăsta început? domnul Dragnea deschide supapele păi el, nu că... el nu vrea. El nu vrea cine să rezolve păi... dincolo de domnul Dragnea. Păi domnul Dragnea încă mai are capacitatea să umble la aceste supape de la nivel inferior. Nu -o să o facă. Mai nu o face atunci putea presiunea... la domnul Dragnea care să umble mai departe la Da, dacă nu va face, atunci presiunea va crește și în societate și în partid și să ar putea să nu mai aibă el acces la supapele respective și să fie zburat el din partid. Bun, o să vedem dacă se întâmplă așa. E un proces lung. PSD suferă de... PSD-ul este un partid foarte puternic, foarte important în România, dar care reprezintă o Românie care nu poate să se modernizeze, refuză să se modernizeze. Iar discursul pe care îl are este, observăm și în aceste zile, de un primitivism cumplit. Este o încremenire în același discurs de decenii întregi. Adică discursul din 90 este repetat acum. Așa cum în 90, în momentul pieței universității, PSD vorbea de agenturi străine, de manipularea demonstranților, de droguri, dolari, bani și așa mai departe, acesta este discursul de acum. L-am urmărit aseară pe domnul Dragnea făcând, cum spuneam, un tur pe la niște televiziuni și are aceste discursuri, are acest discurs, aceste predicate, cum se spune. Este, manifestațiile sunt o acțiune organizată, țintită împotriva PSD. Manifestațiile nu sunt spontane. Pe fond, de ordonanța nu are nicio problemă. Îmi pare rău, îmi pare rău, dar... E, e absolut năucitor să auzi liderul partidului de guvern, adică e înfricoșător pentru că ori nu înțelege ce se întâmplă și trăiește în altă lume ori pur și simplu continuă să minte. Deci duce planul mai departe Cum adică ordonanța nu are nicio problemă când toate, nu când nu sunt de acord dar toate organismele profesionale din justiție, în afara domnului Iordache se împotrivesc aceste ordonanțe au spus că nu este în regulă că mai mult strică decât se repare cum adică nu are nicio problemă? Adică, păi bune, nu, cum poți să escamotezi realitatea în felul ăsta? Ai o problemă reală, sunt niște sute de mii de oameni în piață. Adică e ca atunci când lumea a lumea a, observat, lumea a strigat lupii la stână. Uh -huh. Și tu spui, tu fii lupul, spui, nu, nu, nu vi se pare, sunteți plătiți să spuneți asta. Da. În spatele manifestației sunt oameni foarte organizați. Asta a, a spus-o peste tot. Nu guvernul a scos oameni în stradă. Da. Asta e. Uh, ce să mai discutăm? Um, da. Ce vrei să spun? Este același discurs ca în 90. Este exact același discurs ca în anii 90. Nu guvernul... nu, Da. Să luăm telefoane, zici. Da, Îmi cred că cel mai bine ar fi să vorbim cu cei care ne ascultă, dacă au fost sau nu în piață, dacă au fost sau nu la manifestația din piața Victoriei sau la cea de la Cotroceni, că am văzut că s-a adunat lumea și acolo au fost da, o să vă rog să noștrii, nu noștrii vreo mie de persoane. Cu rugămintea, când sunați, dacă vreți să vă referiți la manifestația de la Cotroceni, vă rog, vă spun de pe acum, nu accept să râdem de oamenii aceia, nu accept să insultăm oamenii aceia, nu... Oamenii aceia s-au dus acolo să spună punctul de vedere În care ei cred, sincer, sunt convins M-am uitat, i-am văzut, sunt, ei sunt sinceri În ceea ce cred, este dreptul lor să creadă acolo Părerea mea, asta e părerea mea Este că ei sunt victime Adică am văzut oameni care spun Manifestanții sunt aduși în piață pe bani Și sunt cazați la hotel da. Nu avem atâtea locuri trec... de cazare în București. A, da. tu, cred că în toată țara. țara. Toată... 037 Intrăm în direct imediat. Rămâneți cu noi. Ascultați așteptarea la Europa FM. Eu cred că trebuie să ieșim în continuare Din toate cunoștințele pe care eu le am Și știu că au fost aseară Nu există nici măcar una care să spună Că nu va ieși și în seara asta România în direct cu moi Guran De luni până joi la 1 și 1 sfert La Europa FM Poți vedea și asculta România în direct Pe europafm.ro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 Ce mai mine, cu from cu mine, cu mine,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 Va trebui să mai vorbim despre ceva, că toți suntem concentrați pe ordonanța asta privind modificarea, mă rog, privind dezcriminarea abuzului în serviciu. Ordonanțele este acum că două. Da, dar avem, mă rog, mai sunt tot sui de șmecherii pregătite e pe măsură ce... Lumea, lumea a devenit atentă și acum au început să verifice pe aici, pe colos, sau s-au -au, autosezizat, sezizat -au or organizațiile neguvernamentale, ziariștii, cetățenii. Băi, și descoperim o grămadă de mine și de bombe plantate în Legislația adoptată foarte rapid păi foarte mie? rapid acum dacă tot te apuci și monitorul oficial e ca atunci da. când stai la dentist și te uiți da. pe revistă uite adică și pe aia și pe aia lupi la știți da. că am vorbit zilele trecute de fondul ăla programul național pentru dezvoltare locală 30 de miliarde de lei 6,6 miliarde de euro care stau în pixul unui ministru uh -huh. în condițiile în care abuzul în serviciu urma să fie dezincriminat deci prăduială frate Presa a mai descoperit ordonanța ordonanță, ordonanța nouă, ordonanța asta care a desfințat niște uh, limite de cheltuieli, astfel încât fiecare uh, primar în momentul ăsta poate să cheltuiască cât vrea, fără să dea nicio explicație și culmea, fără să aibă banii. Deci, înțelegeți, totul era pregătit. Bă, e o combinație fatală aici, practic. Lupi la stână, Le bă. dai voie să cheltuie cât vor ei. Exact. Și nu, -i nu -i mai poți pe nu dacă, mai poți dacă nu, pot nu mai poți nici măcar acuza no. de faptul că au furat Hai că ceva. Turnăm. Hai să vorbim Bine. despre asta puțin mai încolo, dar să fim, rămânem în direct cu ascultătorii noștri. 0372069599 Laura, bună dimineața! Bună, Laura! Alo, bună dimineața! Bună! Uh, Vreau să vă felicit încă o dată Pentru misiunea pe care o faceți spune spunem ce, ce ai învățat din zilele astea Nu știu În momentul ăsta sunt, Încă mă simt așa uh, Euforică Nu știu cum să spun e... da. A fost un lucru care nu cred că poate fi descris Ce, ce s-a întâmplat zilele astea Da, ai fost la manifestații? Da. Okay. da Și dar de ce te mai duci acum dacă s-a retras ordonanța? Păi, din păcate, eu lucrez într-un alt oraș, nu în București, dar am venit special în weekend ca să pot să merg la manifestații și acum am început... Nu mai, nu mai, nu mai pot participa okay. la... Ok. Crezi că ar uh... trebui, manifestațiile ar trebui să se oprească sau să continuă în momentul ăsta? Nu, cred că ar trebui să continue și să, să arătăm că încă suntem atenți, iar uh, discursul domnului Dragnea nu știu, e o totală lipsă de respect față de, față de noi și ar trebui să înțeleagă că nu, nu mai suntem oamenii care am fost cândva, și nici oamenii care au fost cândva în momentul ăsta sau cam diminuat, să zic, nu știu, s-au micșorat numărul lor. Mulțumesc! Mulțumim, Laura! O, crezi că a fost nevoie doar de o scânteie ca toată lumea asta să iasă pe stradă și să nu se mai întoarcă acasă până nu se rezolvă niște probleme cu adevărat? Eu cred că. E că adică fiecare dintre noi vorbeam, știu, de la serviciu, colegii, cu familia, băi, na sol, nu e bine, ăștia scoți, ăștia fac, ăștia dreg, da? Lumea asta n-a fost niciodată unită așa cum e acum. Eu cred că PSD a estimat foarte greșit uh, modul în care s-a schimbat. Adică PSD a considerat că societatea nu s-a schimbat în ăștia 30 de ani. Îl vedeam zilele trecute pe academicianul Răzvan Teodorescu la un post de televiziune comentând ceea ce se întâmpla în piață, comentând disprețuitor ceea ce se întâmpla în piață. Mi-am adus aminte că în 1990 uh, academicianul Teodorescu era președintele televiziunii publice care manipula și dezinforma în privința a ceea ce se întâmpla în piețele, uneori în aceleași piețe, adică tot în Piața Victoriei în fața guvernului. Atunci, domnul Teodorescu a explicat că a refuzat să facă o transmisiune din Piața Victoriei, care este la 100, la tai 300 de metri de televiziunea română, pentru că era ceață și nu vedea releele. Ceea ce era o minciună sfruntată. Cred că au încercat și de data asta același lucru, numai că societatea s-a schimbat. Oamenii au nenumărate surse de informare, multe din ele manipulatoare, dar și mai multe independente. Și fiecare dintre cei care se duce acolo în piața Victoriei sau care e nemulțumit sau se duce în piața oricărui oraș din țara asta, poate vorbi public unei audiențe de zeci, sute mii sau zeci de mii de oameni care îl urmăresc pe Facebook, pe Twitter, pe rețelele sociale. Se pot face transmisiuni live românia. A făcut cele mai multe transmisiuni live pe Facebook săptămâna trecută. Informația asta și starea asta de revoltă nu mai poate fi ascunsă. Asta e greșeala pe care a făcut o PSD de data asta. Și fiecare minciună pe care o spun în momentul ăsta nu face decât să irite lumea suplimentar. Hai să vedem dacă Simion e iritat de treaba asta. Bună dimineața! Bună! La dimineața! Salut! Să ce să vă spun? Domnul Dragnea nu este iritat. El încearcă în continuare să, da. să aducă masele în București. Da. Noi am înțeles clasa, pe, pe politicieni, dar politicienii pe noi nu înțeleg. Da. Ei trebuie să înțeleagă că trebuie să plece acasă, au muncit destul. Păi, cum să plece acasă? Nu cum să plece acasă? Că au fost votați, au mandat, potrivit Constituției, au dreptul dar să, nu am să guverneze. Cei 3 milioane care îi spun că au votat reprezintă toată țara. Nu, dar potrivit regulilor democratice, în momentul ăsta au dreptul să guverneze pentru că au fost mandatați, au luat aceste voturi. Lucrul ăsta nu poate fi contestat. Adică regula asta a jocului nu are cum să fie schimbată și nici nu trebuie ce să ce? gândească cineva să o schimbe. Gabriela, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Vă spun de la Cluj. Sărbuna! A ieșit în stradă? Am ieșit, am ieșit aseară, a fost da. o atmosferă extraordinară. Am văzut, a fost foarte frumos, da. Da, foarte frumos, cred că sunt total de acord cu, cu voi cum spuneați și voi mai devreme domnul Iordache în Mucer trebuie să plece acasă, urmează și domnul Brindianu okay. și apoi, odată ce prim-ministru nu mai stă la conducerea guvernului va trebui discutat ce se întâmplă dar nu, nu se mai poate după deci. aceea dar pe ce... care da. o, o ziceați și, și voi nu a fost deschisă când trebuia dacă pleca domnul Iordache acasă când era presiunea, nu știu, societății foarte mare probabil să mai linișteau puțin apele. Da. Dar ce e de, de făcut? Adică ce garanție are societatea că abuzuri de genul ăsta nu se vor repeta? Nu cred că avem nicio garanție, sincer. Principiul la Let's Hope for the Best, uh -huh. dar măcar cei care acum au mințit cu nerușinare din miez de noapte și până azi și probabil vor minți în continuare, nu mai au credibilitate. Deci... Uh -huh. Mulțumesc! știi ce, ce se întâmplă? Cred că oamenii sunt foarte furioși pentru că nu există niciun semn din partea guvernului sau a, a partidului de guvernământ. A majorității guvernamentale că au înțeles mesajul. Adică asta e. Nu, nu cred că e cineva care spune... Uh, Dom'le, nu, nu poți să ai situația asta în stradă și să continui să minți. Nu se poate. Cât adică oamenii sunt s-au supărat, doamne, nu, nu ne mai luați de proști. Ăsta este mesajul. Nu ne mai luați de proști. Și până când majoritatea guvernamentală și puterea nu vor înceta să ia în continuare lumea de proastă, lume, cred că protestele vor continua. Da, nu se oprește nimeni. Vlad, bună dimineața. Salut. Bună dimineața. De la ora adevărului. Bună. Bun. Bun. Uh, și vreau să vă spun da. uh, că nu am ieșit afară în stradă da. și uh, am urmărit pe televiziuni mai multe din televiziuni da. că uh, foarte multe uh, manipulează deși ei susțin că manifestanții sunt manipulați. Da. Am văzut una dintre televiziuni că le plac numerele uh, și la un moment dat uh, au făcut un procent de numărul de populație da. cei care s-au prezentat la vot și cei care sunt în stradă. Da. Așa să le reamintesc cei care au ieșit în stradă sunt uh, într-un număr foarte puțin față de cei care uh, uh, sunt total de acord cu ei. Deci să nu cumva să uh, considere PSD-ul sau cei care sunt în guvernare că ăia sunt toți. Că ăia sunt, sunt toți, da. Știți, pe vremuri când existau gazete, tip, mă rog, în gazetele tipărite, erau norma, se spunea așa că la o scrisoare, o scrisoare reprezintă o mie de cititori. Când primai o scrisoare din partea unui cititor, te puteai gândi că aia puteți extrapola așa, că aia este opinia a o mie de cititori. Cam așa judecau redactorii mm -hmm. pe vremuri. Cred că este un exercițiu bun când te gândești și la cei care manifestează în stradă, că ăștia sunt oamenii care au, aleg acțiunea, dar sunt foarte mulți care probabil gândesc la fel și care aleg să nu iasă în stradă din diferite motive. Sigur, sunt și foarte mulți care sunt dezinteresați de tot ce se întâmplă. Asta e dreptul lor. Adrian noi bună dimineața! Bună dimineața, poate! Bună dimineața toată țara! Salut! Trei lucruri scurte. Unu, aș dori să-i rog pe mei să iasă la vot de azi înainte, da. întotdeauna... 2. Da. Aș vrea iară să-i rog să înțeleagă importanța alegerilor parlamentare Da Președintele este important, dar nu este cel mai important Da 3. Deci, am rămas șocat, am lacrimi în ochi, am discutat aseară în familie, am început Am făcut o mare greșeală să deschid o discuție politică da. Nu vreau să vă spun de către cine, dar cred că bănuiți. Am fost făcuți soroșiști, manipulați, copii. Ce să-i Asta este... Nu ne-am scăpat de dinții de lapte, am fost brestemați, am rămas mut cu lacrimi în ochi, am plecat în condițiile în care am făcut ceva în viață, am 40 de ani, am o familie, mă descurc, am făcut niște școală, soția la fel. Nu mi-a venit să cred. Deci nu mi-a venit să cred și rog pe, pe această cale pe cei din partidul pe care îl contestăm în acest moment, pe cei care mai au suflet și mai au minte și mai au conștiință, gândiți-vă un pic, fraților, și la noi. Foarte bună intervenția asta. Știința asta este o crimă teribilă. Pentru că, dincolo de o șmecherie, că se fură niște milioane, niște miliarde, că unii ajung sau nu la pușcărie, că... Marea tragedie este învrăjbirea românilor contra români. Asta este marea tragedie pe care, mă rog, o alimentează, o alimentează prin, prin, prin, da. prin manipulare câțiva vectori în momentul ăsta. Hai să vorbim și cu Ionut, în direct cu noi acum la Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Bună dimineața! O mare plăcere să vă aud în fiecare dimineață. Vă rugăm! Am convins că ce se întâmplă acum nu se va opri deznodământul da. e cel pe care l-așteaptă toată lumea am fost în stradă și în București și în Sibiu cred uh, că oamenilor este una pe care deja o știți dar da. problema e ce vom face după Adrian a spus mai devreme că trebuie să mergem să votăm, nu știu, eu sunt de părere că undeva trebuie să ajungem la un vot obligatoriu este esențial ca această manifestare să nu se repete da. Am trecut o dată de două Și probabil că o să mai trecem Dacă o să rămânem în această stare de latență În momentele cruciale Ești și un moment crucial Dar dacă nu-l prevenim Avem toate șansele să mai vedem așa ceva Fiindcă nu o să dispară acest fenomen Până nu o să dispară categoria de vârstă Pe care o vedem în alte părți ale Bucureștiului acum da. Am părinți, am avut bunici uh, Întotdeauna există diferențe de opinie între generație Dar ce trebuie să facem e să ajungem la momentul în care vom preveni apariția astfel astfel, astfel moment, nu? Da, Am e înțeles, mulțumesc. Um, e, și, e, și, e, o, e o veste foarte bună în ceea ce se întâmplă în reacția societății. Este o dovadă... Sunt două lucruri importante care s-au întâmplat și manifestațiile astea, sau ce se întâmplă acum, demonstrează lucrul ăsta. Mă scuzați un pic, că na, vorbesc liber. Deci, în felul următor... Uh, avem acum dovada că societatea s-a maturizat, este pentru a treia oară când există o reacție vehementă față de un abuz. Prima dată a fost în alegerile prezidențiale din 2014. Când guvernul, tot guvernul PSD a încercat să blocheze dreptul de vot a românilor din străinătate uh -huh. și a fost o contrareacție masivă care a determinat pierderea alegerilor de către favoritul principal, care era Victor Ponta. Au fost manifestațiile din colectiv de la sfârșitul anului 2015, când oamenii au ieșit la fel furioși că din cauza corupției au început să moară oameni. Corupția ucide. Țineți minte sloganul. Este acum reacția societății față de un abuz. Adică nu pentru tăierea salariilor, pensiilor, nu pe lucruri materiale au ieșit. Oamenii au ieșit să apere niște principii. Și în același timp de data asta au funcționat foarte bine instituții. Răspunsul concertat al justiției care atacă um, această ordonanță de urgență demonstrează că statul a început să funcționeze. Asta este vestea bună a acestor zile. 3 minute până la știri, revenim după. Eu aș sta de vorbă cu ascultătorii noștri în continuare. Mi se pare că fiecare opinie trebuie, Stai, că de la ora trebuie 8. să se facă auzită până la urmă. După ora 9 vine și Moise Guran. Da. Îl avem invitat în deșteptarea. Zid. zid da, ala. la 8 o să, aici o să mai vorbim un pic și despre furăciuni, adică Bine. despre ce planuri de furăciuni erau și începem cu o furăciune plănuită de 175 de milioane de euro, Oprită așa în ultimul moment, inclusiv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 Primești mai mult decât plătești! Pe 5 și 6 februarie ai detergent automat persil 13 kg la 89,30 lei În plus, ai 70% reducere la toate confecțiile din colecția de toamnă-iarnă 20% reducere la gama de televizoare și mandarine la 2,49 lei kilogramul Carrefour. Pentru o viață mai bună!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 Practică de la casa, la casa.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 grăsimi. Europa FM este ora 8. Ioana brăstor capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața. Bine v-am găsit la știri în cea mai mare parte a țării, vremea va fi mai caldă astăzi decât ar fi normal în prima decadă a lunii februarie. Maximele vor fi cuprinse între 3 și 13 grade, cu cele mai mici valori în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei. Va ploua la în Crișana, local în Banat și pe arii restrânse în restul teritoriului. În zona montană înaltă precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. O zi caldă se anunță în capitală, 6 grade este maxima anunțată de ANM, 15 jude Rețe se află sub avertizare, cod galben de ceață, sunt și condiții de polei, zonele afectate le găsiți pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Moțiunea de cenzura a PNL și USR împotriva cabinetului Grindeanu va fi citită astăzi la 12 în plenul Parlamentului. Votul final este așteptat să fie dat numai după adoptarea bugetului de stat pe 2017, au decis conducerile Camerei Deputaților și Senatului. Premierul Sorin Grindeanu crede că majoritatea PSD Aldeș va aproba soliditatea în Parlament, în timp ce președintele interimar al PNL, Luca Turcan, speră ca moțiunea să fie votată și de parlamentari social -democrații.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 a codului penal și a codului de procedură penală cu deciziile Curții Constituționale. Proiectul de lege privind grațierea trimis în guvern de, în de guvern în Parlament ar trebui să fie retras la pachet. Coordonanța privind desincriminarea unor fapte penale este ceea ce solicită și Uniunea Salvați România. Liderul formațiunii Nicușor afirmă că este nevoie de o discuție serioasă pe marginea celor două subiecte, dar pornind de la zero, nu de la două documente deja contestate.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 În același timp, liderul USR cere demisia întregului cabinet condus de Sorin Grindeanu. Reacția populației care a manifestat în stradă se află printre motivele invocate de guvern pentru abrogarea Ordonanței 13 privind modificarea codului penal. În documentul trimis monitorului oficial s-a strecurat și un articol neconstituțional. Ne explică despre ce este vorba Florentina Mihăiță. Ordonanța de abrogare are mai multe articole. Primul prevede abrogarea ordonanței 13 în totalitatea ei, ceea ce înseamnă că nu mai sunt dezincriminate neglijența în serviciu și nici abuzul în serviciu, chiar dacă prejudiciul este mai mic de 200.000 de lei. Un al doilea articol prevede abrogarea prevederilor care au intrat deja în vigoare odată cu publicarea lor în monitorul oficial, pe 1 februarie, după miezul nopții. Astfel este eliminat termenul de maximum 6 luni pentru valabilitatea unui denunț. Pe lângă acestea au fost incluse două noi prevederi pentru armonizarea legislației cu unele deci zi ale Curții Constituționale. Ordonanța de abrogare conține însă un articol neconstituțional, care prevede că dacă un dosar se prescrie, prejudiciul nu mai poate fi recuperat. A explicat la Europa FM judecătorul Cristi Danileț fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Curtea Constituțională vine și spune că atunci când se închide un dosar pentru prescripție, trebuie rezolvată și chestiunea prejudiciului produs. În ordonanța numărul 13 de marți noapte, era corectat acest lucru. Când astăzi este înlăturată ordonanța numărul 13, textul care reapare în codul de procedură Penală este de același cu cel anterior, adică cel neconstitucional. Practic nu s-a seama de decizia Curții Constituționale. Este o scăpare impardonabilă, spune judecătorul Cristi Danileț, care a explicat și cum ar putea afecta acest lucru anumite dosare. Este o chestiune de procedură, nu afectează niciun dosar în curs, pentru că oricum judecătorii sunt obligați din oficiu să aplice direct decizia Curții Constituționale. Totuși este o scăpare, aș spune, impardonabilă. Înclin să cred că totuși este o greșeală și nu ceva intenționat comis de guvern în cadrul lor 14. O altă prevedere menționată în Ordonanța de abrogare se referă la măsura controlului judiciar, care poate fi prelungită în etape de cel mult 60 de zile. Pentru prelungiri suplimentare este nevoie de noi decizii ale judecătorilor. Curtea Constituțională se va pronunța asupra celor trei sesizări făcute de Consiliul Superior al Magistraturii, șeful statului și avocatul poporului, toate sesizează un conflict constituțional între puterile statului. Recomandările curții vor fi făcute indiferent dacă ordonanța privind modificarea codurilor penale mai există sau nu, a explicat la Europa FM judecătorul Cristi Danileț, fost membru al CSM. Curtea Constituțională este obligată să se pronunțe cu privire la cele trei sesizări pe care le-a primit săptămâna trecută, adică să constate dacă există aspecte de neconstituționalitate în Ordonanța de Urgență 13, respectiv dacă există un conflict între puteri. De ce este important acest lucru? Pentru că deciziile cursii Constituționale sunt obligatorii, chiar dacă actul normativ nu mai există, Curtea Constituțională va analiza totuși conținutul său și va da niște îndrumări cum ar trebui procedat în caz că se va relua vreodată discuția cu privire la aspectele cuprinse astăzi în ordonanța 13. Deci nu ne putem aștepta la un răspuns de genul, dacă nu mai există, nu avem cum să ne mai pronunțăm. A, nu sunt nicio formă. Nu, nu, nu. Sesiunile rămân valabile și Curtea va trebui să pronunțe o soluție sau probabil, nu știu, trei chiar. În documentul trimis monitorului oficial, Guvernul a explicat că Ordonanța 13 a fost abrogată având în vedere că au existat foarte multe reacții, nu doar în ceea ce privește fondul actului normativ, ci și în ceea ce privește modalitatea de adoptare. Executivul amintește că au fost reacții din partea CSM, Instanța Supremă, Ministerul Public, Președintele României, dar și din partea populației, care cu toții au insistat că n-au fost suficiente dezbateri privind modificările legislative. Guvernul evocă și riscul unei puternice divizări sociale, dacă Ordonanța 13 va intra în vigoare, însă nu menționează nicăieri că acest document ar fi conținut neregul grave. Subiectele orei le puteți urmări, dar și alte informații pe site-ul nostru, știrile Noi ne reauzim peste o oră. Joana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, Juventus Torino a învins-o și pe internaționale Milano 1-0 și are victorii pe linie în meciurile pe teren propriu din seria. Gărul a fost marcat de cuadrado, iar Bianconeri își pot mări avansul de 4 puncte față de Roma care va juca diseară seară cu Fiorentina. În Anglia, Manchester United s-a impus cu 3-0 pe terenul campioanei antitră, Leicester City. Mkhitaryan și Ibrahimovic au înscris în finalul primei reprizei iar mata, imediat după pauză. Echipa lui Jose Muriniu are 15 meciuri fără înfrângere în Premier League, însă loc al șaselea la 14 puncte de liderul Chelsea, dar la doar 5 lungim de a doua clasată, Tottenham. Calificată în vara ligii campionilor Leicester este pe 16 la un singur punct de zona retrogradării. Tot ieri Manchester City a trecut cu emoții de a Swansea 2-1, la gărul victoriei fiind marcat în minutul 92 de noul venit brazilian Gabriel Jesus, care a reușit astfel dubla. capastia mulțumim pentru știrile din sport. Uite, ușor, ușor încep să mă prind Ieșitua asta în stradă împiedică investițiile primarilor PSD în mod special, <laughs> în, propria, în propria lor bunăstare. Da, nu că adică oamenii au intenții bune, Pentru vor să ei. facă, să construiască, da. știi? Și lumea îi oprește Nenorocire. Chestia asta mi se pare. Republica fantastică România. Imediat. De aceeași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 Love the way you lie You ever love somebody so much, you can barely breathe when you're with him. you meet, and neither one of you even though it hit them, got that warm fuzzy feeling, get yeah, them chills, used to get them, now you're getting fucking sick of looking at them you swore you'd never hit them, never do nothing to hurt them, now you're in each other's face spewing venom in your words, when you spit them you push, pull each other's hair, scratch claw, pit them, throw them down, pin them, so lost in the moments when you're in them, it's the phase that the go it controls it boat so they say your best to go your separate ways guess if they don't know you, cause today, that was yesterday, yesterday is over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 Ever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 eyeball next time i'm pissed i'll my fist at the drywall next time there won't be no next time i apologize even though i know it's lies i'm tired of the games i just wanna bet. i know i'm alive if she ever tries to fucking leave again i'ma tie to the bed and set this house on fire I'm just gonna, gonna stand there and watch me Să știi că n-am ales eu piesa asta, așa era în playlist. I Love the Way You Lie mi se pare foarte potrivită da, pentru da, da, da. vremurile astea. 8 și 13 minute suntem în live și pe pagina de Facebook Europa FM. Republica fantastică România la Europa FM. Sper că n-ați uitat că în Ordonanța de urgență 13 era acolo un articol care spunea că autoritățile care emit acte normative nu mai pot fi acuzate de abuz în serviciu în general. Deci asta vor, chiar, și, chiar și domnul Ciorbe, avocatul poporului, a, de, a descoperit că, sau um, a constatat că asta scoate o întreagă categorie profesională de sub rigorile legii penale în România. Îi lasă la liber. Da, îi lasă la liber. Bun, ce te faci dacă e o hotărâre de Consiliu Local, de exemplu, prin care se decide o achiziție dubioasă? Ce să Păine, faci? te uiți. Te uiți cum îți pleacă banii, așa. Ui, bun. Săptămâna trecută, primăria sectorului 3, condusă de primarul PSD Robert Negoiță plănuia o licitație cu dedicație cu o valoare de 175 de milioane de euro. Mama, mama. Să spunem acum scurt că după ce Hot News a descoperit scandaloasa licitație cu dedicație și a publicat un articol pe tema asta, S-au speriat cei de la primărie, au renunțat, au zis că era o greșeală, evident că era o greșeală și um, au renunțat la licitație. O să vorbim un pic despre asta, dar trebuie să vă descriu ce voia să cumpere primăria sectorului 3 prin licitație. Adică atunci când faci o licitație pentru a cumpăra servicii sau nu știu ce spui, vrem să cumpărăm bănci, mașini, uh -huh. ceea ce e ok. Mașini de transport, adică uh, microbuze cu capacitate de minimum 10 locuri, să zicem între 10 și 20 de locuri. Așa. Și o capacitate a motorului între 1200 și 5000 de centimetri cubi. Dar în momentul în care spui vrem să cumpărăm microbuze verzi cu o stemă cu uh, o stea pe bot care să aibă 5 uh, scaune vopsite albastru și 2 scaune da. roșu, aia este o licitație cu dedicație. Care vă să zic că domnul din sectorul 3 îmi spune cineva că în sectorul. 3... A, nu, ok, sectorul 3. Zice așa, vreau să cumpere echipamente de joacă. Și echipamentele de joacă erau descrise în detaliu, în detaliu, și toate făceau parte din uh, oferta unei firme din Breaza, care le avea puse și pe site cu poze, uh -huh. ca să înțelegeți. Deci, de exemplu, o figurină, citez din uh, caietul de sarcini. Sectorul 3, domnul Negoiță. Da. hai să vedem. Citez, ghilimele, o figurină cățel. Stai puțin. Normal, să fie roșu. Era câine roșu? <laughs> Bună. <laughs> Serios. O figurină cățel, de dimensiuni mari. Înălțime 3 metri, lungime 4 metri și jumătate. Din fibră de sticlă confecționată cu forme apropiate de cele al unui cățel real. Cățelul va fi realizat în manieră 3D, cu forme și culoare cât mai naturale, ce dau impresia utilizatorilor că au în față un cățel adevărat. Va fi realizată prin sculptură frezare 3D, nu știu ce, bla bla. Stratul de fibră de sticlă de grosime 5 mm... <laughs> Păi Așa, normal. Care va fi bine finisat, nu știu cum Fiți atenți, figurina cățel va fi realizată în poziție de șezut Cu capul și picioarele din față ridicate Astfel încât în gura cățelului va fi amplasat un os lung de 5,3 metri lungime Realizat de asemenea prin sculptură, nu știu ce, bla bla Pe spatele figurinei cățel va fi realizat prin sculptură frezare 3D Un tobogan cu alunecare de la cap spre coadă Băi, incredibil. Deci asta este o licitație cu dedicație, Bă, e de o brăznicie teribilă, adică la descriu dimensiunile exacte, trebuie să aibă cățelul să stea așa, să aibă osul atât, el să fie atât de înalt, atât de lat și toboganul să fie într-un anumit sens, adică toboganul să fie de la cap spre coadă. Cum e și firesc, intri pe aici, ieși pe aici. <laughs> e cam în viață. Dar auzi? nu poate invers, ar fi fost, adică fi fost nenatural. Împotriva nu naturii. poți să faci un tobogan clismă. Trebuie să faci un tobogan digestiv. Intri prin gură, ieși... Da, pe partea cealaltă. Da. Îți dai seama că deja, eu, eu cred că băi au da, sunt da, deja dracu... achiziționate de cineva nu, undeva da. acolo. Păi sunt, sunt în poză la breaza toate, la firma asta. A, vezi? Băi, de ce, al dracu Soros ăsta, dacă stau să mă gândesc acum, mă, ăla dă 30 de lei, mă, zgârcit, un aibii pe cap de câine în piața, în piața Victoriei da. Și la Și la PSD, 175 de milioane pe cățel cu os în bot de și de erau... plastic, nici măcar nu-i viu. de asta erau mai puțin la Cotroceni. Că Bun, sunt să continuăm, să încercăm de să ne calmăm nițel. Așa. Un alt obiect care de urma să fie... La plural? <laughs> da. Un alt obiect care urma să fie cumpărat. O figurină crocodil cu gura căscată. Bun. De dimensiuni mari. Ia. Lungime 12 metri, lățime 2 metri și jumătate, înălțime 8 metri. Din fibra de sticlă, bla bla, nu știu ce, 5 mm, nu mai citesc tot. Aceeași Figura crocodil va avea realizat pe spatele acesteia prin sculptură și un tobogan care pleacă de la terminația cozii, de la de. înălțimea de 4 metri și coboară până la nivelul solului prin gura deschisă acesteia. Aici e pe invers, vezi? Asta mi se pare o perversiune. Deci aici aici este... e invers. E pe invers. Da. Deci nu poți să pui copiii să intre pe unde nu se intră și să iasă pe gură. Da. Este foarte suspect. Hai să vedem. ce mai Un alt lucru. Mai Încă o dată 175 de milioane de euro era în plan așa. O altă, da? O figurină dinozaur, în poziție șezut, mâncând un hamburger, Confecționat cu forme apropiate de cele ale unui dinozaur. Asta e pentru Luca. Băi, Luca s a simțit Eu bine acolo. Asta cu hamburgerul, da, pe mai m-au cerit. Dimensiuni figurină, lungime 4,3, lățime 1,8, înălțime 3,6, dinozaurul va fi nu știu ce, ce dau impresia utilizatorilor că au în un dinozaur adevărat. Dar hamburgerul natural. Figurina, Fibră de sticlă un Pe spatele figurinei, dinozaur, va fi realizat prin sculptură frezare un tobogan cu alunecare din interiorul dinozaurului spre coadă. Deci, și... Adică, da dacă lingea o ghețată și nu mânca un hamburger... Băi, nu sunt hamburgerii, nu sunt sănătoși. Uite, da, de asta au dispărut dinozauri, da, să de la fie... hamburger... Da. Adică, de ce să susținem obiceiurile străine cu hamburgeri? De ce n-am -am pus ceva autohton? Nici. O șaurma, cum ar fi. <laughs> da. Adică, de ce să nu mănânce o șaurma dinozaurul? Înțelegeți? Bun. După ce a apărut, uh, ce a apărut articolul din uh, Hot News, primăria a reacționat. Și a comunicat că a suspendat această licitație și a insistat că este vorba de fapt de o eroare materială uh -huh. și că nu, s-a greșit. Adică eroare materială este când, cum să vă spun, când greșești o cifră, când greșești un cuvânt, când greșești ceva. Dar nu poți să ai o decizie întreagă de lansare în licitație pentru cumpărarea unor produse descrise în amănunt la milimetru, că chiar la milimetru sunt, deschise, uh, sunt descrise. Adică golănia este pe față. Da? În plus, iată ce spune primăria în comunicarea pe care o trimite site ului -ul News, care a publicat această anchetă. Facem precizarea că în caietul de sarcin, la articolele la care faceți referire, pe lângă descrierile respective, a fost introdusă și sintagma echivalent, pentru a permite tuturor operatorilor economice accesul legal. Deși este echivalent cu dinozaur în poziție șezând de 5,3 metri înălțime și 1,8 metri înălțime care ține în labe un hamburger. Spuneți-mi ce este echivalent, pe bune. Ce este echivalent cu un cățel în poziție șezut cu os de 5,3 metri lățime în în bot. Pisică cu gem. Nu, pentru că trebuie să fie trebuie să fie doime echivalent, echivalent. Eu, la ce echivală pisică? Și în loc da. de os, gem. Bun, poți să anchetezi, adică ai fi putut să anchetezi hotărârea de consiliu sau actul normativ prin care s-a decis această achiziție. Deci, ca la școală, mă simt. Nu nu, nu s-ar fi putut ancheta pentru că ce să vezi ar fi urmat să fie dezincriminată. Și cineva s-a grăbit. Cineva s-a grăbit. Adică povestea treia să intre în vigoare, să fie dezincriminată. Bă, la trei zile, bă, la trei zile a furat de povestea asta, Nicoi... a, furat da, domnule, a furat startul. Da. Cine este firma de la care urmează, urma să se cumpere afacerea asta? O societate din... Prahova care a derulat în ultimii ani 1100 de contracte cu instituții de stat, majoritatea cu atribuire directă. Asta e bine să-mi specializați. Înțelegeți? Practic, nu dau pe mâna oricui un contract de genul ăsta. Da. Pentru cei care ne ascultă, cât de greu câștigați 100 de lei? Cât de greu câștigați 1000 de lei? Cât de greu vă e să plătiți rata luna asta? Cât de greu e să vă refuzați copilul care vine în magazin cu voi la uh, supermarket să și vede o jucărie de 50 de lei și plânge după ea și știți că nu mai aveți bani până la salariu și nu puteți să-i o luați? Societatea asta a derulat 1100 de contracte de stat cu instituții de stat cu atribuire directă majoritatea în valoare totală de 2,3 milioane de euro. Cât de greu câștigați 100 de lei? Ăștia sunt... Da, asta a fost Republica Fantastică, am început ne-am enervat. Bă, da. da, nu te-ai enervat, stai așa că aș e? combina chestia asta. Dar cum cu... e posibil? Păi ăștia sunt hoții, hoților, băi! Cu ordonanța nouă de care vorbești și Ordonanța care... nouă. Vrei să explicăm ce da. e cu ordonanța hai să, nouă? hai să vorbim puțin, da, eu cred că au legătură toate lucrurile astea. Stai să ele, vedem până la urmă. Da, deci s-a dat o ordonanță pe 25 ianuarie de către guvernul Grindeanu care suspendă timp de un an anumite articole din legea finanțelor publice. Problema e că trebuie, guvernul ăsta băi, trebuie să stai cu ochii pe ei. Nu mai poți, în momentul ăsta nu mai putem avea încredere că acest guvern... Și că acest partid intenționează să guverneze în interesul societății. Sunt și foarte transparenți, după cum vezi, Pentru publică că... tot pe ordinea da. de zi, Sigur. primit în... proiectele de ordonanță înainte, adică... A trecut o lună de când au fost investiți, că au fost investiți pe 4 ianuarie, da, o lună și două zile. Și descoperim tot suiul de bombe și mine băgate... Pregătite deja. Da, adică adică teoretic mai... nici n-ar fi avut timp să le... Nu, nu poți să ai ei. În ca asta. și cum ai invitat pe cineva la tine acasă să-ți zugrăvească casa, bă, trebuie să stai cu ochii pe ei, bă, că ea fură tot din casă, bă, cum, întorci, cum te întorci cum au furat ceva? Și problema e că stau cu tine în casă în patru ani, următorii patru ani, că nu poți să-i dai afară, că așa e contractul. Deci patru ani trebuie să stăm cu ochii pe ei. Bun. Deci ordonanța, este vorba de ordonanța nouă, care suspendă timp de un an, an anumite articole. Ce anume articole s-au suspendat? Aceste articole prevăd în esență faptul că Citez, angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face uh, numai limita creditelor bu bugetare aprobate. De deci ce s-a suspendat. Adică nu contează cât e bugetul. Acum primarul, de exemplu, sau orice autoritate poate să cheltuiască cât vrea. Înainte era firesc. Bă, cât, cât ai pe anul ăsta? 5 lei. Ai, o mie, ai un milion buget anul ăsta, nu poți să angajezi mai mult de un milion. Acum asta s-a desfințat. Bă, cât, cât mă... 10? Ia-le mă, acum, repede. ia acum anul ăsta, că la anul nu se știe, vă poate ne prindă ăștia și trebuie să plecăm. Trecem în opoziție și după aia spunem, uite ce prost merge țara, pe vremea noastră mergea mai bine. Uh -huh. Da? Alt uh, articol suspendat, din legea finanțelor publice, articol suspendat. Angajarea și utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decât cele aprobate atrag răspunderea celor vinovați în condițiile legii. Deci poți să iei, poți să cheltuiești cât vrei și pentru ce vrei. Asta spune ordonanța nouă. Nu mai contează, nu mai e nicio răspundere, da? Un alt articol suspendat în vederea realizării acțiunilor multianuale, ordonatorii de credite încheie angajamente legale în limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar. Acum asta a dispărut. Practic poți să angajezi pe oricâți ani, oricât vrei, nu contează. Vrei să angajezi credite pe 10 ani, angajează pe 10 ani, ce contează că tu pleci peste un an? L-ai înălăcit pe ăla, lasă să plătească proștii ăștia. Da. Deci asta. A dispărut orice restricție uh, prin această ordonanță care este în vigoare. Clientela de partid este... În... Înțelegeți de ce nu există o reacție um, vehementă în partidul de guvernământ față de ce se întâmplă? Adică reacție de protest față de evidență? Fa... Pentru că oamenii aceștia sunt primii beneficiari. Sunt primii beneficiari. Primăriile pe ei încurcă foarte mult protestele astea pentru că i-au prins asupra faptului. Deci cineva a strigat lupi la stână, s-au aprins luminile, bă, și i-am prins pe la furat. Uite, vezi? Bă, am prins la furat, bă, ce faceți aici? Eu de asta cred că protestele nu se vor opri uh, astăzi, mâine, ci da. că vor continua. La domnul negoiței Nasol, că tot am vorbit de el mai devreme, în familie, ca și la bătaie Dinamo, de la viitorul, l-a bătut Gheorghe Hagi. Era firesc pe undeva, că venea ziua regelui. Era a fost ziua lui Gheorghe Hagi, să-i spunem și noi la mulți da, ani. Da. Toate protestele astea au generat o nouă proclamație de la Timișoara. Da, un incredibil. punct 8 care seamănă incredibil. teribil de mult cu cel de acum 27 de ani. O să vreau să vorbim despre chestia asta și să vorbim în direct cu ascultătorii Europa FM despre noua proclamație da, de și la și despre Timișoara. despre situația în care suntem. Continuăm să vorbim zilele astea um, și să încercăm, să încercăm să avertizăm lumea bă, că au intrat hoții în casa, oi?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 we no regrets, but I hope I forget No way for hey, hey, hey, tell me mai la muzica Europa FM perfect Ce mai mă cu ăla la și George Zafiu la Europa la la la la la ne la la la de minute. la vă la după ora la vine în la și tot după noi încercăm să stăm de vorbă și cu Adi Despot. Am văzut un mesaj, spunea că locul trupei lui nu mai e pe scenă, ci în stradă, în acest weekend, și și-a anulat concertele, dar o să vorbim despre asta după ora nouă. Spunea mai devreme că avem o nouă proclamație da. de la Timișoara. În primăvara anului 90, la Timișoara, s-a dat o proclamație care, mă rog, era mai lungă și se referea la uh, democratizarea României, la decomunizarea României, de fapt. Cam toată lumea și aduce aminte de acolo, de punctul 8. Punctul 8 al programului s realizat cel mai mult. Da. Um, care prevedeai, interzicea persoanelor care au deținut funcții în uh, regimul comunist, funcții de partid, sau mă rog, care au fost nomenclaturiștilor, să mai aibă acces la funcții timp de 5 ani. Era o chestie... Minimală, 5 ani, dacă te uiți în urmă, acum după aproape 30 de ani, 5 ani oamenii aceia spuneau, dom'le, nu, lăsați-ne 5 ani în pace. Da. S-au strâns semnături. Nu a existat o numărătoare oficială, dar aparent s-au strâns sute de mii, dacă nu, chiar milioane de semnături. Adică cei care s-au ocupat de asta au susținut că ei au strâns 3 milioane de semnături pe această ordonanță. Ordonanța a fost ignorată atunci, în sens, de fapt, nu a fost ignorată, a fost atacată în multiple feluri de FSN-ul domnului Iliescu și, evident, nu a fost pusă niciodată PSD în aplicare. Putem vedea rezultatele după aproape 30 de ani și acum la Timișoara s-a dat o nouă proclamație care are tot 8 puncte și care zice așa Proclamația cere așa, inițiativa Timișoara cere așa, ca de acum înainte niciun guvern, indiferent de coloratura politică, să nu mai repete vreodată vreo ordonanță 13. Cere organizarea unui referendum anticorupție. Cere controlul de constituționalitate a legilor și ordonanțelor de urgență, iar acesta să se realizeze și la inițiativa directă și neintermediată a cetățenilor. Adică atunci când cetățenii se sizează că e ceva în regulă, să poată cere intervenția Curții Constituționale cere acordarea unor prerogative suplimentare curții constituționale pentru suspendarea aplicării actelor normative susceptibile de încălcare a constituției. Cu alte cuvinte, să nu mai intrăm, să nu mai ajungem în situația de astăzi în care guvernul prin decret modifică politica penală a statului român și practic o singură persoană poate opri acest lucru din punct de vedere legal și anume avocatul, avocatul. poporului, care uh -huh. este numit tot de majoritatea parlamentară, ca să înțelegem uneori despre ce e vorba. Așa. De asemenea, de depolitizarea funcțiilor publice și ocuparea lor doar prin concurs. Mi se pare mi se pare aproape adică e incredibil că ajungem să cerem asta ca o funcție publică plătită din bani publici să fie ocupată de să fiu care, ocupată care se De pricepe. cel mai bun. Da, de cel mai bun. Anul trecut, guvernul a încercat să aplice acest lucru cu opoziția majoră a psd Aduceți-vă aminte de ce s-a întâmplat cu uh, ideea de, mă rog, cu concursul pentru directorii uh, de școală. Ce a făcut PSD-ul? La câteva zile după ce a luat guvernarea, a numit în 562 de directori de școală care mulți dintre ei luaseră notat doi la concursul respectiv. Care este autoritatea acestor directori în fața uh, copiilor, a corpului profesoral? Ce-a făcut? A, alt lucru care a fost făcut. A desfințat uh, ideea de management profesionist în spitale și a revenit la numirile politice. A dat afară managerii profesioniști, asta a făcut guvernarea acum. Și a pus la cel mai mare spital din România, Spitalul Municipal, tocmai a fost numită o doamnă care um, este... Partenera a domnului Solin Oprescu. Acolo? Fostul... Nu, asta este vina! Fostul și, și că fostul nu manager poate... de la același spital. Da, nu, asta este vina, e treaba domniei sale ce face în timpul liber, nu, nu ne interesează da. asta. Dar DNA-ul spune că nu poate justifica vreo 600 de mii de euro și se presupune că sunt bani spalați. Ok, bun, să mergem mai departe. Să revenim Ce la mai proclamația, proclamația de la Stabilirea incompatibilității între funcțiile executive și legislative. Încă o dată, unele sunt, poate sunt naive, unele sunt exagerate, unele... Asta, de exemplu, ar însemna ca cei care sunt ministrii să nu mai poată fi și parlamentari. Nu știu dacă e bine sau rău, dar vreau să vă spun că în momentul ăsta în România există două tipuri de imunitate în fața legii. De exemplu, domnul Grindeanu, acum imunitatea în fața legii stă în pixul președintelui României, Claus Iohannis, pentru că nu e parlamentar. Adică dacă DNA sau parchetul sau oricine începe o urmărire penală, președintele, președintele trebuie care... să aprobe uh -huh. și nu parlamentul. Dar domnul Iordache, de exemplu, care este și deputat, nici măcar nu poate fi începută urmărirea penală... Are protecție maximă. Are protecție maximă. Da. Nici măcar nu poate fi începută urmărirea penală. Adică să nu mai vorbim de judecat sau... Începută urmărirea penală fără acordul camerei din care face parte. Păi de asta, Care este evident... Mă, da. Ce mai dorește E eliminarea vizului parlamentar pentru cercetarea penală a demnitarilor. Exact ce spuneam. Asta, da. Și în fine, ultimul punct, punct 8. 8, fără penali în demnitățile publice. Bă, firar să fie de treabă. După 27 de ani de la Revoluție, a ajuns să iasă lumea în stradă ca să ceară să nu mai fie condamnați penal în funcție de demnitate publică. Președintele Camerei Deputaților are cazier. Pentru infracțiuni de fraudă electorală, ci cel mai grav într-o democrație. Justiția a descoperit că a încercat să mânărească votul și l-a condamnat pentru asta. Și e președintele Camerei Deputaților, ar om stat. Am citit un mesaj. Cum e posibil așa ceva? Ce țară e asta? Am citit zilele astea pe Facebook foarte multe lucruri, dar una din postări era în felul următor. Dacă în fruntea țării ar fi ajuns un medic acum, probabil coordonanța 13 ar fi fost ceva legat de spitale. Cine Dacă e? în fruntea țării ar fi ajuns un profesor, probabil că ordonanța 13 era despre școală, despre învățământ. Așa, ordonanța 13 e despre hoți. Da, păi cum? Hai să da. vorbim despre proclamația de la Timișoara. Și despre, domnule, să vorbim despre situația în care suntem, pe bune, și ce de făcut să ieșim din asta. Că zău, e, oamenii au început să se lămurească. Păi, situația este... Pur ce ai în coteț cu fundul nușă, Știți cum se spune? Ce facem, nene? Sună la 0372 069599 număr cu tarif normal și intră în direct în Deșteptarea la Europa FM. Stai că am, am ceva emoții la telefon Liviu. Bună, da, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Bună dimineața! Bună dimineața la toată lumea! Da. Și la aia de la Cotroceni, și la aia de la din victorie, Din da. Și din, din țară. Victoria. Și Bun. din țară. Da, Cum vi se pare lumea. situația? Cine exagerează cineva? Ce se întâmplă? Care e situația acum? Cum ieșim din ea? Cam despre asta vorbim păi, acum. Situația... Situația exact, ați descris-o perfect. Pur cea mai moartă în coteț și cu curul la ușa. Da. Uh, sunt uh, sunt unul dintre votanții actualului președinte. Uh, da, uh, dacă vrem să fim, uh, să fim cinstiți până în, până în coadă, da. uh, dacă vorbim de aroganță, da. uh, hai să ne referim și la aroganța lui. N-a da. răspuns la două chestii care pot fi verificate, deci până, până în ziua de astăzi n-a dat un răspuns și m-a derajat chestia asta încă de atunci. Da oricine vrea să se intereseze poate să intre pe net, să găsească raportul Rice Project cu privire la ancheta, cu privire la case. La proprietățile lui. Exact. Da. Ori sunt puterău. Da. Puterău. Da. E, sunt de acord. E un loc, e un subiect pe care președintele trebuie să dea explicații. Mai devreme sau mai târziu trebuie să o facă. Mai a, bine mai devreme de decât mai târziu. pe de codul pe returnarea reîntoarcerea la Parlament a codului Silvic da. Uh, premisele care, nu știu când mă pot baza pe Sevi dar în orice caz are și el informații grele. Da. Uh, nu, lasă-l, că nu, așa, dragului. da. Și de dragul tot, tot a unui soi de, de manipulare. Da. Uh, bun, ok, da, okay, sunt de acord, bun. sunt subiecte legitime, trebuie discutate, nu știu dacă în momentul ăsta sunt cele mai grave, ca să fiu cinstit. Cele, cele mai grave subiecte după mine sunt le, cele legate de răspunderea magistratului. Da. Câtă vreme, câtă vreme uh, procurorul nu dă socoteală și nici nu poate fi acuzat că a mânărit un dosar și că ți-a confecționat probe și judecătorul care judecă și-ar trebui să administreze să zică bă, asta nu e regulă dar știe că trebuie să zică că e, e bună Asta cu știe că trebuie să zic că îmi pare rău, nu vine de nicăieri. În privința răspunderii magistraților, să știți că există multiple căi de a sancționa magistrații. Asta este o poveste uh, veche, un, în, general, în general, asta este promovată de cei care sunt condamnați. Adică cei care o spun, domnule, garda nu, garda nu e corectă, garda m-a bătut, garda ce ai cu mine, eu n-am furat să încinstit. Există suficientă legislație pentru sancționarea magistraților, e țintă falsă. În rest, da, sunt subiecte care sunt legitime și trebuie să le discutăm pe toate. Pentru că nimeni nu trebuie să fie protejat în țara asta, adică nimeni din cei din funcțiile publice, din demnități, nimeni din cei pe care îi mandatăm să conducă țara asta nu poate fi scutit de întrebările legitime ale societății. Florin, bună dimineața! Bună, Florin! Bună dimineața! Bună ziua. dimineața tuturor! Vă rog! Da, eu am o opinie un pic mai, mai radicală, Vă rog, să spunem așa. Dar fără. Uh, îndemn la violență. Nu, doamne ferește. Uh, totul se limitează la, la faptul că în momentul în care se prezintă un partid sau altul la vot. Uh, nu ai cu cine să votezi <l> În sensul că nu ai alternativă, nu ai oameni serioși și Nu există o rubrică Pe buletinul de vot În care să specifice acest lucru Adică da. nu am cu cine să votez În da, cazul acesta prop... da. Este o variantă, o propunere să se înscrie pe buletinul de vot Cu niciunul dintre acestea Exact Și da. să se schimbe candidații, să se schimbe cărțile în... pe masă Să vină alții din spate Sau ceva de genul ăsta PSD-ul sau PNL-ul, eu nu țin cu niciun partid, deci nu am da. votat nici PSD, nici PNL, am anulat votul, chiar, chiar, chiar și asta este o chestie, mm -hmm. în sensul că oricum se împarte între primul și al doilea, dacă am înțeles bine, votul anulat. Că, și iar se duce unde nu doresc mm. votul meu. În da. mă o vot, votez cu cine nu doresc. Nu se Sau... parte, E o chestie. Sau... parte proporțională în fiecare știință, la fiecare. Se, adică, a, a, așa se spune, că natura are oroare de vid. Așa și democrația. Dacă într-o democrație nu există opoziție, opoziția apare de undeva. Apare ca o facțiune în interiorul partidului majoritar la care nu există opoziție apare în societate, cum este cazul acum. Pentru că oamenii nu se simt reprezentați, atunci își creează propria opoziție și ies în piață. Dar eu sper că în timp vor exista lideri care vor apărea sau partidele care sunt acum în Parlament vor realiza că ăsta este un loc liber. Locul opoziției este practic liber și cineva va hotără să l ocupe. Crezi că dacă piața victorii va merge mai departe și protestele, în general, vor merge mai departe, va apărea și un lider din piață? Eu mă mir că n-a apărut încă. Sau de ce n-a apărut până acum un lider? Nimeni nu... Pentru că, că, inclus, pentru că societatea s-a schimbat și față de anii 90. În anii 90, 90 s-a deschis, domnul Emil Constantinescu, a deschis balconul piaței universității și de acolo au apărut tot soiul de lideri mai uh, vocali, mai puțin vocali, mai convingători. Acum oamenii comunică altfel. Comunică în rețea. Totu e mu mult mai diluat uh, și mai disipat ca uh, din punctul de vedere al mesajului. El nu mai este unidirecțional. Și asta are niște explicații. Dar cred că mai devreme, sau mai târziu, toată nemulțumirea asta va fi canalizată în vreun fel, într-o formă organizată. Oamenii nu vor mai protesta mult timp, în mod evident cât să mai protestezi, mai avem și alte treburi de făcut, dar faptul că se vor retrage înapoi la joburi pe Facebook, asta nu înseamnă că nu vor rămâne atenți. Iar acum vor fi cu atât mai atenți, mai atenți și ce se întâmplă da. acum se va putea repeta oricând, pentru că oamenii capătă încredere. Încă o dată, este al treile, aproape al treilea an consecutiv în care societatea descoperă că poate reacționa și că poate influența politica guvernamentală și politica puterii. Um, lucrul ăsta nu se uită. Oamenii sunt din ce în ce mai convinși de puterea lor, își înțeleg puterea lor și se organizează din ce în ce mai bine și mai repede. Ei singuri în această spontaneitate. 2014, alegerile din diaspora, care au determinat oamenii să sune masiv în țară și să-și convingă rudele rămase să iasă la vot, ca să nu permită abuzul, 2015 colectiv, începutul anului 2017 și practic anul 2016 și 2017 sute de mii de oameni care ies în toată țara. Ce partid ignoră acest fenomen și faptul că societatea s-a maturizat, este destinat să piardă, nu înțelege realitatea și prezentul în care trăim și asta este valabil pentru toate partidele de acum, indiferent cum le cheamă. Alex e cu noi la telefon, bună dimineața! Uh, bună dimineața! Bună! Uh, în primul rând vreau să le mulțumesc tuturor celor care au ieșit în stradă în aceste zile și tuturor uh, membrilor preții care uh, ne-au susținut și nu, în ultimul rând, desigur, uh, domnului președinte Iohannis care de asemenea consider că ne-a susținut și uh, referitor da. la uh, ceea ce cere Timișoara eu sunt din Timișoara am, da. fost, uh, la, am fost de fapt în fiecare seară la proteste și vreau să vă întreb un singur lucru. Adică, în primul rând, să zic un singur lucru. Eu, de fiecare dată când m-am angajat la un job, mi s-a cerut cazier judiciar. De ce s-a făcut acest lucru? Cum se poate ca să ne conducă țara niște oameni care au fost condamtați penal când în ziua de azi că nu mai poți să găsești niciun job? Toți angajatorii își cer un cazier. De ce cer oameni niște un cazier? Da. Este o întrebare legitimă. Sunt tot de explicații care țin de dreptul de a fi ales în, în România. Dacă nu există o interdicție expresă a justiției um, care nu-ți permite să fii ales, nu poți interzice cuiva să candideze și dacă e ales, asta e. Dar întrebarea legitimă e, rămâne, este legitimă. Adică, ni, dacă nici măcar un paznic de depozit de noapte nu poți angaja dacă are cazier. Sau, mă rog, e decizia ta dacă vrei să faci asta. Totuși, de ce dăm miliardele de euro da, ale bugetului țara, le, României pe mâna unor oameni care sunt condamnați? Adică, de ce facem asta? Da. Și poate s-au terminat oamenii cinstiți în țara asta și nu mai avem altă soluție decât să dăm uh, celor cu cazier miliardele de euro de cheltuit? Poate că au mai fi și alți oameni cinstiți în țara asta care ar putea să-i cheltuiască mai în interesul nostru, Nu? Eddy, buona divinazza. Buona divinazza. Ah, na, <coughs> cred că la ora actuală deja trebuie să începem să tragem niște concluzii și să învățăm ceva de aici. Da. Trebuie să învățăm că nu mai putem fi la fel de indiferenți cum am fost până acum. Da. Și mă refer la o implicare activă. În sensul în care uh, e clar, toată lumea știe că nu avem o clasă politică din care putem alege, din care putem face. Uitați-vă că după o asemenea mizire nu avem cu cine să înlocuim pe acești oameni. Realist vorbind. Uh, ok, absenteismul la vot s-a bazat uh, tocmai pe această, pe această chestiune. Și atunci... Uh... Ideea e să oferim o alternativă, ideea e să o oferim noi, cei de bună credință, cei care, într-adevăr, am dorit să ne vedem de muncă și de casă și de familie și de toate cele, dar uite că în 27 de ani nu a venit nimeni care să, să, să, să, să ne reprezinte. Și atunci... Noi uh, trebuie să extrapolăm puțin și schimbarea pe care o vrei în lume trebuie să o, să, să o punem în fapte. Da. Adică va trebui ca noi să formăm un partid aici să nu ne mai ascundem după, uh, după detete. Dacă e o să la și asta. La ora actuală, o să vină și asta. E... Da, Probabil sper. că încă nu e pregătită societatea pentru așa ceva, dar o să vină și asta. Bine, mai avem câteva minute din ora asta. Vreau să mă refer la stenograma ședinței în care s-a adoptat Ordonanța de Urgență numărul 13. Guvernul a desecretizat stenogramele ședinței, această ședință, ședința din, de săptămâna trecută, nu? de marțea trecută, și stenograma ședinței în care guvernul Cioloș a modificat ordonanța de urgență, ca să arate a mai făcut și alt guvern. Ceea ce, desigur, am spus, nu a fost în regulă nici atunci, dar mai ales acum. Sunt diferențe mari, între modul în care a fost adoptată această modificare în guvernul Cioloș și în guvernul Grindeanu, sunt diferențe și în ceea ce privește ce a motivat modificările respective, pentru că atunci guvernul Cioloș a fost obligat, sau mă rog, a încercat să rezolve problemele create de niște decizii de neconstituționalitate hotărâte de Curtea Constituțională în privința unor articole din Codul Penal. O decizie de neconstituționalitate, practic, suspendă articolul respectiv. De data asta, nu era o decizie de neconstituționalitate ce a invocat guvernul Grindanu, ci Curtea Constituțională cerea o definire mai precisă a infracțiunii de abuz în serviciu, un lucru cu care toată lumea este de acord. Ok, hai să-l definim mai bine, dar să o facem la lumina zilei, nu noaptea ca hoți. Însă, una peste alta, ordonanța asta, stenograma ședinței, este revelatoare pentru modul în care înțelege acest partid să guverneze. Toată explozia. Toată nebunia, toată tensiunea din aceste zile a fost determinată de două propoziții. Iată fragmentul din ședință. Domnul Sorin Mihai Grindeanu. Proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea codului penal și a codului de procedură penală. Aveți toate avizele, absolut tot, domnule ministru? Întreabă primul ministru pe domnul Florin Iordache, ministrul justiției. Domnul Florin Iordache răspunde... Da. Domnul Sorin Mihai Grindeanu continua. În regulă. Dacă există observații, dacă nu, adoptat. Vă mulțumesc. Asta este tot. Politica penală a statului român, o modificare cu reverberații masive în toată societatea și în tot sistemul justiției, este făcută într-un schimb care durează mai puțin de 20 de secunde și în care este... Inclusă o minciună. Când Grindeanu, primul ministru, întreabă: Aveți toate avizele, absolut tot? Și Florin Iordache răspunde: Da, asta este o minciună. Domnul Iordache nu că avea absolut tot, n-avea absolut nimic. N-avea niciun aviz. Ba chiar să vă reamintesc. Ba da, avea un aviz. De la domnul Dragnea. Da, Era suficient pentru domnul prim-ministru dacă avea avizul de la Dragnea. Da, da, avea avizul domnului Dragnea. Să vă reamintesc modul în care domnul Iordac a luat la mișto justiția, cerând CSM-ului, DNA-ului și altor instituții, cerând aviz pentru miercuri, în condițiile în care uh, ordonanța a fost aprobată marți noapte. Da? Asta este. Lucrul ăsta nu, nu mai e permis și din stenogram asta înțelegem două lucruri, putem înțelege două lucruri amândouă defavorabile acestui guvern, păi ori domnul prim-ministru habar n-are ce face acolo dacă e o formalitate, așa, deci el nu înțelege asta e odată, ori nu înțelege că tocmai aruncă în aer sistemul de justiție cu o întrebare, domnul Ierdache, aveți toate avizele? Uh -huh. Zice Bine, hai să facem nu așa se face așa ceva. De-aia e nevoie de dezbatere publică. Tocmai pentru ca într-un guvern să nu aibă loc un dialog de 20 de secunde în care este aruncată în aer justiția. Asta este una. Deci ori nu se pricepe, nu înțelege, n-are ce căuta acolo, ori de fapt acest dialog este mascarea unei premeditări care a avut loc în altă parte. Și asta este doar o mică formalitate. Adică oamenii s-au dus acolo și formal trebuiau să aibă acest dialog și au avut acest dialog. Ceea ce este și mai grav. Adică rezultă că din, aciz... din stenograma asta oriști prost de bubui oriști călos. altceva nu se poate înțelege de aici Nu știu la care să mă opresc Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM Smart de la Dr. Hart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 La nici 24 de ore de când a fost adoptată ordonanța care abrogă propunerile de modificare a codului penal, Ministerul Justiției anunță că a redactat deja un alt proiect de lege în acest scop, care va fi supus astăzi dezbatării publice. Nu este clar deocamdată dacă inițiativa cabinetului conține aceleași propuneri controversate, contestate în stradă de peste jumătate de milion de oameni. Legea, așa cum mi-am asumat-o și cum va fi supusă în dezbatere publică, iată declarația Ministrului Justiției, Florin Iordache a ajuns puțin după ora 8 la sediul instituției pe care o conduce mi-am asumat că legea așa cum am prezentat-o și cum va fi și astăzi supusă în dezbatere publică dorea să respecte deciziile curții constituționale. Ați, avăzut, ați văzut și dumneavoastră că în spațiul public, prin faptul că această lege nu există astăzi, sunt foarte multe prevederi neconstituționale. Deci eu am a, a afirmat tot timpul și mi-asum că era necesară o ordonanță care să pună în concordanță deciziile de neconstitionalitate ale curții constituționale. Deci în legea pe care eu o voi supune astăzi în dezbatere publică, vor apărea și acele patru prevederi necunzionale. Ministrul Justiției susține că proiectul de lege va putea fi consultat în următoarele ore pe site-ul instituției. Jurnaliști au insistat și l-au întrebat pe Florin Iordache dacă în document sunt aceleași modificări ale codurilor penale. Oare veți renunța la modificările controversate care au fost contestate public? Eu am spus de la început că sunt necesare pentru a fi puse în concordanță, în lege sau în ordonanță, prevederile neconstituționale așa cum a stabilit Curtea Constituțională. Vă mulțumesc! Le veți vedea pe site. Pe de altă parte, ministrul Florin Iordache a fost întrebat și despre o eventuală demisie cerută în stradă de sute de mii de persoane din țară și din străinătate. Eu voi avea, după ce va fi dezbătută și, cred eu, respinsă emoțional de cenzură, o discuție cu premierul Grindeanul și, fără îndoială, în urma acestei discuții, voi anunța decizia fața lumea străna. Premierul spunea sâmbătă seara că Florin Iordache trebuie să-și asume consecințele pentru cele întâmplate. Sorin Grindeanu a cerut acum Ministrului Justiției că în perioada următoare să organizeze dezbatere publice cu toate partidele politice și cu societatea civilă despre măsurile prevăzute în ordonanța care tocmai a fost abrogată. Cu alte cuvinte, codul penal și codul de procedură penală vor fi tot vor fi modificate, dar aceste modificări vor fi menționate într-un proiect de lege care va intra în vigoare doar după ce este votat de Parlament. Soarta lui Florin Iordache la șefia Ministerului Justiției inițiator al ordonanței și al proiectului privind grațierea colectivă, ar putea fi decisă în zilele următoare, așa a anunțat aseară șeful PSD într-o emisiune televizată. Liviu Dragnea a insinuat că protestul de la București nu este unul spontan, ci unul profesionist organizat. În capital a fost organizată seară o manifestație împotriva a președintelui Claus Iohannis la Palatul Cotroceni. Aproape o mie de persoane, majoritatea vârstnice, și-au arătat susținerea față de guvern, l-au acuzat pe șeful statului că vrea destabilizarea politică a țării. Liviu Dragnea a negat că PSD și-ar fi mobilizat în stradă, dar crede că manifestațiile se vor extinde în restul țării. Și iată că PSD organizează la vaslui. Începând de astăzi, manifestații de susținere a actualului guvern potrivit liderilor social acțiunea ar putea fi extinsă ulterior în toate orașele și comunele din județ. Vom răspunde cu dinte pentru dinte, a declarat șeful filialei PSD vaslui Dumitru Buzatu. Aflăm detalii de la corespondentul Europa FM Sorin Saizu. Prima acțiune organizată de PSD va fi o dezbatere publică în sala de spectacole a Casei de Cultură Constantin Tănăsă din Vastui. Întâlnirea este programată în această seară. Tema dezbaterii face referire la respectarea legislației statului de drept și a rezultatului alegerilor. La acțiuni sunt așteptați pe lângă membrii de partid și reprezentanții societății civile și personalități locale. Două zile mai târziu, PSD-ii varteni vor desfășura o manifestație în piața civică din Vaslui pentru a vedea dacă oamenii își mențin aprobarea pentru programul PSD și aliații care au constituit majoritatea parlamentară. Liderul local al PSD Dumitru Buzatu a declarat că socialdemocrații nu dorește să se confrunte cu nimeni, și doar să fie respectat votul alegătorilor de la scuținul din 11 decembrie. Nu suntem dispuși să acceptăm manipularea, vom răspunde cu dinte pentru dinte, a mai declarat președintele PSD Vastrii Dumitru Buzatu. El este cel care săptămâna trecută a afirmat că va susține în partid ideea menținerii actualului guvern. Liderul Social democraților vaseni a afirmat atunci că el face parte din ARIPA Talibană a PSD și că nu-l interesează citesc nici măcar 100 de mii de rebelii adunate undeva de la vastuizorințaizul Europa FM. Evenimentele de la București reflectate în presa străină, protestele de amploare din toată țara, precum și pasul înapoi făcut de guvern prin abrogarea ordonanței care a scos în stradă sute de mii de români sunt comentate pe larg de jurnaliști străini. Raluca Hatmanu face revista presei. Guvernul român a capitulat duminică și a abrogat, așa cum a anunțat, ordonanța de urgență care dilua legislația anticorupție, cu scopul de a stinge furia protestatarilor care rămân mobilizați după șase zile de manifestații în masă, relatează agenția France Presse. Ordonanțele retrase în urma protestelor o trădare a poporului român de către conducătorii săi, titrează Financial Times. Publicația notează că la un sfert de secole după ce a doborât comunismul, puterea populară a obținut încă o mare victorie în România. Televiziunile BBC și Euronews au transmis în direct protestele din Piața Victoriei. Well, here in the center of Bucharest, these protesters have got what they wanted. Earlier Romania's government Agenția de știri germană DPA a relatat că premierul Sorin Grindeanu și-a declarat intenția de a rămâne în continuare în fruntea guvernului, în pofida numărului record de persoane care s-au strâns la manifestațiile de duminică. Agenția a subliniat faptul că duminică au avut loc cele mai mari proteste de la Revoluția din 1989. Raluca, mulțumim știrile Să oprez deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europafm.ro. Iar vă mulțumim 9 și 6 minute sport, Luca Pastia.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 dar la fel ca Alibec a fost eliminat pentru cumul de galbene și tot pentru simulare și proteste. Să mai spunem că la Steaua au debutat și Băluță, care a fost titular și Gnoere, intrat în minutul 55. Cefre Cluj rămâne în lupta pentru un loc în play-off de pe poziția a șaptea, la un singur punct de Astra și Dinamo. Celălalt meci jucat seară în etapa 22 -a, a Ligii I, F.C. Botoșani Concordia Chiajna s-a încheiat tot 1-1. Luca Bastia, știri din sport... Băi, a făcut steaua 1-1 și nu mai vorbește nimeni de treaba Nu avem timp, vezi. Alibec a fost eliminat, G am bine. Și -a, a fost în piață. Și deci, Neagigi. Nu mai avem timp de toate nici cel nu mai vorbește. Nu mai avem timp de toate astea, dar vorbim despre ce se întâmplă în țară și care sunt reacțiile după ce lumea anunță că poate ajuta sub o formă sau alta manifestanții din piața uh, Victoriei. EUROPA FM. Best chase frequency It might seem crazy what I'm about to say. So or you can take a break. Mama, gold space. With the air like I don't care baby by the way. Si și 12 minute, ascultați deșteptarea la Europa FM. se ni se alătură peste doar câteva minute. E în trafic la această da. oră. Odată s-au luat un loc cu oamenii muncii Cei care se duc la ora asta la muncă, nu înțeleg de ce se duc așa târziu. Probabil că au stat aseară până târziu. Mă gândesc. Nu e nimic, mă Dar asta nu să mă explic. Da, sunt păsuri de manifestări de solidaritate legate de meeting-urile astea. Ați văzut, sunt oameni care dau ceai, felii de pizza... Da. mai dau de mâncare, mai ajută. Am văzut în piața Victoriei puteai să te duci, era cineva care adusese, dacă n-aveai banner sau lozincă sau ceva, era cineva care făcuse mai multe și te duceai acolo să luai dintr-o cutie. Și zateam, da. ce Bun, s-a întâmplat și se întâmplă evident și în alte orașe din țară, dar pe de altă parte nici autoritățile nu stau indiferente la aceste manifestări ilegale de solidaritate. Hai mă, ce Adică fac, cum ce adică? Da. În Ploiești, de exemplu, un domn are un domn care e patronul unei firme care face bnr în scrisuri, lucruri de genul ăsta. Uh -huh. Și el a anunțat joi seară că uh, oferă afișe gratuite pentru protestatari, ca să le vină în sprijin. Da, deci, practic, dacă n-ai un banner, un afiș, ceva, da. îl pe el zis, sau îi dai un mesaj. Da, mie îmi place și dacă vreți, serie. vă fac eu bnr gratis. Veni și... Așa. Asta s-a întâmplat seară. Uh -huh. Vineri și dimineață, poliția, <laughs> poliția economică <laughs> a descins în control. <laughs> nu cred. Da, vinerea descins în control la acest domn ca să vadă care Așa este problema. Da. La ora 17.50 de minute, relatează Hot News, la 17.50 de minute, acest domn a fost sunat de un angajat, care l-a anunțat că un echipaj al Poliției Economice a venit la firmă și îl caută. Uh -huh. În sediu erau doi angajați, restul personalului nemai fiind la lucru. Poliția l-a întrebat... Ce faceți dumneavoastră aici? Și a răspuns, benere pentru protestatari. Câte benere ați tipărit? 60 de metri pătrați, a zis asta. Bine, uh, ia, dați-mi, a zis uh, poliția, polițiștii au cerut lista cu persoanele care au solicitat bener gratuit. A, <laughs> în să baza cărei care care în stradă? Da, Bă, deci ăștia chiar au început să caute banii de la și pe bune, adică sunt milițieni ăștia. ăștia, chiar au luat în serios. Da, da, da, da, da, da, da. Controlul era deci destinat firmei de Benere, faci Benere pentru protestatari? Ia să vedem. E ca aia cu răscoala de la 1907. Numele și adresa tuturor participanților. Vă rog, scrieți pe listă aici. Bun. De asemenea, polițiștii au hotărât să contredeze și a de-a doua societate a lui Horia Georgescu, că omul este foarte firmă. bogat, are o firmă de tipării benere și mai are o ghețărie, adică un loc în care se face gheață. Asta Așa. mi se pare o idee foarte bună vara. Iarna nu știu ce face. Și au benere, verificat stocul la gheață. gheață. Polițiștii l-au întrebat câte pungi sunt. El a răspuns cam 3-4 mii. Și polițiștii inițial s-au gândit să se ducă să, să, să facă verificarea. Au intrat în camera frigorifică când erau minus 20 de grade și după care au zis că îl cred pe cuvânt. Hai, <laughs> <laughs> lasă cu povestea asta. Da. Uh, L-au întrebat ce caută cei doi angajați în firmă la ora 17 și 50 de minute cu programul, programul s programul 17, da. da. da, da, da, da. Și Georgescu, Domnul Georgescu, care e patron, a explicat că o să fie pontați pentru cele 50 de minute în plus. Asta este uh, România în care trăim, de fapt. Deci un domn care a făcut și el niște benere, l-a călcat miliția economică. Ia vină tovărășele încoace, faci uh, tipărești manifeste pentru manifestările contra statului și contra revoluționare. Ia vină tovărășele să te luăm noi la bani mărunți. Câte te de gheața aici? 3 4 numărați-le. Ai că-i prea frig, lasă că... mai iseguram, bună dimineața. cu caragiale, dimine. băi, caragiale n-a murit. Băi, salut. L-ați văzut pe Ministrul Agriculturii? B la băi, lasă-mă în pace că-l cunosc pe domnul Daia de trebuie când să eram face. copil. Bună dimineața. Deci domnul Daia, am văzut un discurs, are 5 minute, trebuie urmărit, este uluitor. Cu oile. Nu, are un discurs de 5 minute în care nu spune absolut nimic trei să facem într-un fel să difuzăm. Zav nu vrea că Pierdem 5 minute. Nu, crează. nu spune absolut. Nimic. Nu, ne nu. Pe, este timp... incredibil de deci ce este un domn care vorbește 5 minute fără să spună. Ai măcar un minut, domn, dai voie să difuzezi Vlad, din el Nu. ai puțin. Deci, țara asta este spital de nebuni. În primul rând, îmi cer scuze că am întârziat. Îmi cer, scuze... Impuziat, okay. îmi cer scuze și uh, bucureștenilor care au asistat la un slalom spectaculos, dar legal, precizez, făcut? între Parcul de Triunf și Pasajul Băneasa. M-am grăbit puțin. Adică, da, am dat semnal, mă înțelegi, m-am mutat de pe o bandă pe alta, ceva de genul ăsta. Nu aveam cum să merg cu viteză pentru că e înfiorător. Da. În același timp, aș vrea să-i atrag atenția primarului capitalei că nu merg niște semafoare luni la ora 9. Nouă. știu că Dânsa este foarte prinsă în momentul de față cu atentatul la siguranța statului, ne-a speriat seară și pe noi ca jurnaliști băi, trebuie, trebuie să, să explic, o luăm în serios. Trebuie să așa un pic, un Deci părinții mei nu-ți mai zic că știau că ne ducem la știrea. și așa mai departe. De Doamna știrea. Fire a apărut aseară la televizor, la televiziunea la ei televiziune, preferată da. așa, și a zis că are informații oficiale, că se pregătesc sau au infiltrat niște oameni care vor face rele. Băi, a chemat, a dat stare de alertă la ISU, la uh, poliția locală. Eu am, am oricum pompierii și ambulanțele erau oricum la astfel de manifestații, sunt acolo. Uh -huh. Deci, domnul Arafat își face treaba, a venit firea la televizor să zică că e de rău, e o lovitură de stat, să sperăm că țara noastră rămâne întreagă după toate astea, tu înțelegi? noi că adică ea ce primește alertele, stai le primește teoretic, n-a spus de unde opri, de unde a primit o. Da, a lăsat de înțeles așa. Am văzut o ceartă între ea și nu la Antena 3. Spun sincer, deci noaptea aminti. Ce e de aia? Da i e dat, băi! Țara asta e spital de nebuni. Da, el de, ăla e de mult, e, timp, de când eram în comunist, Păi nu că-l cunosc, lasă domn domn ministru al României. Am, ministru. am fost reporter pe agricultură, Vlad. Ăsta da. mai fost ministru și în guvernul ăsta. să îl cunosc. Îl cunosc, deci a nu mai acest Vrea da. să tundă oile, să facă plăpun. Voi <laughs> înțelegeți, deci nu e ceva. <laughs> deci... Nu a propus tunderea 12 milioane de oile ca să se facă 12 milioane de plăpuni da. pentru oamenii să le ia. Lâna e deșeu. nu se mai folosește în România nu numai în România, din rațiuni de calitate, în fine. Deci e o problemă, dar asta nu înseamnă că fi... lipsesc plăpumile. Numai un pic, domnul Zafiu, mă scuzați, aici e live. Mi-e da. foarte greu să dau acum. Pe eh, Facebook dați da. Deci ne no, contaminăm da. și noi de la, de, Bine, la de la Spitalul de Nebunii România. Bine, rămâneți cu noi, în patru minute revenim. Moise a ajuns deja în studioul. Europai. Păi, vreau să spun așa, stai până până puțin, băi. Deci nu s-a întâmplat nimic. Aș vrea să-ți să dea cineva ceva. Cine i-a dat informațiile astea, doamnei Firea? Băi, e interzis de lege să răspândești informații care pot panica populația. Ba, dacă o face asta cu un scop, adică să atentezi la securitatea statului cumva, e o infracțiune din codul penal. Încă abrogat Încă modificat Deci să fim atenți cu chestiile astea, că Firea nu mai e jurnalist primarul capitalei. Da, domnul, îmi atrage atenția un... Ascultător, de fapt o ascultătoare care zice așa că Florin Iodache a declarat și citez, comunicarea e o chestiune care a apărut în spațiul public. <laughs> <laughs> Revenim okay. doar 4 minute. În 4 minute ne întoarcem, nu plecați! <laughs> Noi ce gătim azi? La întrebarea asta, Adi Dean are întotdeauna răspunsul de Bun gust!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 dar ai mici? ce e un leu luat la retragerea de la un bancomat? 2 lei luați de la alt bancomat? E bine să ai comisioane mici, nu? Ha! Știi ce și mai bine? Să ai zero comisioane la retragerile din contul de lei de la bancomatele oricării bănci din România. Și exact asta ai atunci când alegi noul pachet de concurent, fără concurent, zero tot. Incredibil, dar așa e. Descoperi oferta completă pe Raiffeisen.ro sau în oricare agenție. Raiffeisen Bank. Reușim împreună! Ce e mică, mintitică?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 Europa FM 9 și 24 de minute Am tot vorbit zilele astea și vom continua să vorbim despre ce se întâmplă în piață Am mai spus-o, artiștii reacționează vis-a-vis -vis de ce se întâmplă zilele acestea Am vorbit cu Tudor Chirilă, l-am avut și în studio despre asta Am văzut, uh, trupa Voltage a reacționat și a făcut o piesă pe care noi am difuzat-o iarăși zilele acestea zi zi eu? Te rog M-a sunat Tudor Chirilă aseară Uite, vezi? A, mândru că la Ceva ce nu mi s-a mai întâmplat niciodată până acum. Și te <laughs> nu te-ai scris la voce? Nu no, te-ai scris, scris la voce. Bun. <laughs> Vița de vie și anulat înțeleg concertele de la Bacău și Iași pentru a participa la protestele din Capitală și uh, citez, am decis să reprogramăm concertele din weekendul acesta. În aceste zile tensionate, locul nostru al tuturor nu este în club, ci în stradă. Acolo trebuie să ne facem simțită prezența, acolo trebuie să se facă auzite vocile noastre. Adi Despot e vocea de la Vița de Vie. Bună dimineața, Adi! Hello, bună dimineața! Gană. Când ați luat decizia asta? Să vă am luat o costare înainte. A fost o decizie destul de greu de luat pentru că la Bacău eram sold out deja și uh, aveam, uh, aveam uh, îndoiel vis-a-vis -vis de oamenii care au plătit deja bilet și uh, respectul pentru ei și știam că sunt oameni care și-au luat bilete și din Roman și din Piatra Neam și, și vreau în Bacău. Să am, uh, am decis să anulăm concertele pentru că așa ni s-a părut uh, firesc adică locul atât al nostru cât și al fanilor noștri trăind momentele astea pe care le-am trăit uh, în niciun caz n-aș fi fost într-un club, iar noi n-am fi trebuit să fim informația care să ia oamenii de pe stradă și să-i facem într-un club, să-i acolo și să le cânte plus recunosc că nu prea -am chef de petrecere și de concert și de uh, zilele, zilele astea Am, uh, din păcate asta nu-mi place la politică, urăsc faptul asta la politică. Nu mă lasă să mă concentrez la muzică. Uh. Mă scoate din ferite. Păi poate ar să o facă oameni care, cum să spun, îți dau și chef, nu? Da, pe de altă parte, uite, s-a întâmplat un, un fenomen fantastic, adică s-a trezit conștiința civică în români și asta uh -huh. mi se pare un câștig fenomenal. Adi, Vlad, sunt. Vreau să te întreb. Crezi că... Vlad, solicitări. El face treaba foarte bună Da, mulțumesc îndimit. Mamă, când ajunge să te felicită Adi Despot, ești wow voi emoționați acum am... -a sunat, așa. Auzi, deci pe Moise l-a sunat a. Chirila nebunit N-am nebunit Adi da. Despot o Îl felicită pe Vlad, se emoționează Da, avem o dispută aici în creștere Și cred că asta o să fie o temă de discuție în zilele următoare Crezi că oamenilor Care demonstrează în piață le lipsește Un lider sau nu? Mai discuția e complexă uh, evident oamenii din piață nu se reprezentați de stânga uh -huh. și din păcate dreapta nu poate să producă în momentul de față un lider uh, uh -huh. okay. nu știu dacă le lipsește un lider însă știi cum era pe vremuri presa este câinele de pază al democrației era o chestii de genul Da, e un câine din ce în ce mai pipernicit, la drept vorbit. da, poporul a devenit câinele de paze al democrației, iar câștigul ăsta mi se pare senzațional. Sunt uimit așa și din toate mesajele pe care le-am citit și pe care le-am primit, românii și redescoperă, nu știu, onoarea și plăcerea de a fi români și de a simți că puterea este de fapt în mâinile lor și nu în mâinile celor care guvernează. Ce o să faceți? O să vă anulați toate spectacolele acum dacă mai continuă? Eu, mulțumesc! Altă întrebare! <laughs> Mulțumim, Adidas. Nu, da. din punctul meu de vedere e, e, e suficient ce, ce am realizat de săptămâna asta, continuăm turneul. am înțeles. Eu sper ca lumea să se oprească până în iulie când facem live pe plajă. Mulțumim tare mult, Adidas. Mulțumim, Bună. numai Lasă-mă să mă iau de pe trean. Uite ce cominte am stăt, n-am zis nimic. Deci, unul la mână. Asta cu liderul pieței. Băi, e o falsă problemă, de fapt. Problematică. E o falsă problematică. Liderea a apărut și după colectiv. Adevărata problemă a fost legea electorală, care a stopat orice fel de emergență a unor partide noi. Greu, USR-ul a strâns semnăturile să treacă de legea aia. Deci... Orice discuție acum despre anticipate, despre orice altceva decât referendumul, e parazitară. De ce? Nu putem în momentul de față, nu când apar lideri, bineînțeles că apar lideri, oricând. Când trei se strâng, vedeți că țip la voi, când trei se strâng, se rănaște un lider, da? Asta este în legea firii, au apărut lideri, sunt acolo. Dar, în același timp, trebuie să fim atenți, pentru că acest sistem a fost conceput în iulie 2014, mă înșel vreau mm -hmm. să oprească astfel de ascensiuni. Deci asta e prima problemă. A doua problemă, presa. Colegul Vlad, te anunț că avem o vârstă și în mod cert, văzând și, mult nu și mai ascultând, avem. da, fii atent. Băi, am fost mândru de colegii noștri mai tineri, mă, la conferința aia de presă cu Dragnea și Grindeanu. Vin alți presă presa naște tot timpul. Deci să ne pregătim să fim pensionați de alții, care. Deci presa nu e, nu e antena 3 sau RTV. Aș vrea să nu mai că m-am asta, că m, -m -a așa, fac ce bugetele pentru anul ăsta? Nu, nu, dar mă gândeam când am văzut conferința de presă despre care vorbește Moise și unde păi, jurnaliști au pregătiți. fost foarte vocali. M-am gândit la nu interviu cu Victor Ponta de la TVR. În cel care puțin. cineva a îndrăznit, respectiv Moise, să-i pună întrebări. Nu, am fost să pregătit bune. încă o dată la interviu cu Victor Ponta, m-am pregătit, primul ministru al țării nu s-a pregătit. Ești foarte optimist. Cel puțin doi dintre jurnaliștii de acolo care au fost cei mai atoși sunt jurnaliști din generația mea și a ta. Adică sunt oameni care au cel puțin 20 de ani de experiență în presă. Da. Cu doi, știu pentru că am lucrat cu ei, direct. Adică Asta. Bine. Um, știi, în timp ce l-a pe, pe Da, sunt, pe așa sunt. Ce să fac? Eu sunt mai... De fapt... Te-a văzut foarte tipătări întâmplă... și încredim și-a dorit ca tu să fii liderul nostru. Uitați ce se întâmplă. De câțiva ani încoace. Devine... E o tensiune în creștere în România, pentru că se dovedește faptul că clasa politică, toate partidele, nu au reușit să țină pasul cu modernizarea societății. Toate partidele clasa politică sunt în momentul ăsta frâne pentru dezvoltarea societății și pentru progresul acestei țări. Societatea s-a modernizat, nu toată, nu integral, dar o bună parte din ea s-a modernizat mai repede și are acum alte valori, alte principii și alte așteptări de la clasa politică, iar partidele nu reușesc să răspundă acestei nevoi. Iar asta tensionează societatea. Sunt practic manifestații, uh, mi-a atras cineva atenția. Nu au fost numai în trei ani. Manifestații. Dacă stai să te gândești, din 2012 încoace, avem practic în fiecare an. În 2012 a fost momentul cu Raed Arafat, care a fost o indignare autentică, cel puțin la început, după care niște partide au profitat, dar indignarea și modul în care au ieșit oamenii în stradă, a fost inițial autentic. În 2013 au fost proteste față de proiectul Roșia Montană, în care societatea la fel a simțit că trebuie să spună ceva. Și apoi Marțea Neagră. Ok. 2014, revolta din alegerile prezidențiale. 2015, colectiv. În 2016, ok, a fost liniște, dar începutul din 2017 este cu aceste proteste. Deci de 5 ani încoace, societatea desemnale din ce în ce mai puternice și mai greu de preluat de către clasa politică, dacă în 2012 a fost ușor, acum nu se mai poate. Deci dă semnale că este o problemă profundă. Iar partidele, oamenii onești din partidele României, indiferent de cum se cheamă ele, trebuie să înțeleagă această cerere, această nevoie a societății și să răspundă corect. Um, da, ceea ce observ tu. De, de fapt, tu acum ai făcut un scurt istoric al unei revoluții care... Are o, o revoluție autentică, se petrece întâi în capetele unor oameni. Mai întâi unii, iar apoi din ce în ce mai mulți. Așa a fost la orice revoluție, de la revoluția franceză încoace. Înțelegi? În, în momentul de față, societatea noastră, nu numai că este pregătită pentru această schimbare majoră, care e foarte interesant, băi, din nou la Timișoara, aia cu ilustrația, tipul ăla de lustrație, vreau să vorbim Hai, puțin. Un nou tip de ilustrație. Da. Deci acum ce am văzut în aceste zile, niște sute de mii de oameni, eu că spun sincer, eu nu mi-aș fi imaginat în țara noastră să se întâmple, adică speram, dar nici în cele mai frumoase vise nu imaginam 6-5 peste 500 de mii de oameni în stradă care să nu ceară mâncare, care să nu jure și să-i bată conducătorii că le au, nu știu, că îi țin în frig. Nu frate, pentru un principiu. Uh -huh. boi să, să fie corect, mă. Să fie, înțelegi, așa ceva... Eu nu-mi imaginam că societatea noastră va fi atât de repede pregătită pentru asta. Deci, această revoluție a început mai mult. Problema este, cum zice Vlad, întărești ce spui acum, te contrazi colegule, nu te uita oră la mine. Problema este că, într-adevăr, clasa politică și nu numai instituțiile, legile și instituțiile, și o legie tot o instituție pe care această clasă le face, este sunt conservatoare. Ele țin o stare de lucruri, un oportunism din ăsta absolut jegos, care, care vine, de fapt, din Partidul comunist. eu ăștia de la PSD au, nu numai de la PSD, ci de la PNL. Ai văzut ăia de la PNL? Ei, în spate, unii dintre ei sunt, sunt tot, țin cu ăștia, adică fac un fel de joc de-asta de mână moartă pe la televizor, te apucă scârba. În fine, nu mai zic nimic, că nu e momentul acum de așa ceva, dar o să am grijă să zic atunci când va veni momentul. Deci, societatea noastră, practic, sau mai întâi prin niște elite, după care niște idei propagate, mai departe, cu exemplu ăsta extraordinar pe care le-a dat societății DNA. O dna o instituție care funcționează în România. Una dintre puținele, dacă nu cumva singura. Bă, la performanțe mari. De câțiva ani de ne-au arătat, băi, se poate, putem să facem asta în România. După care au venit și buf, l-au căsăpit sau au fost pe punctul să facă chestiunea asta. Moment în care revoluția, practic, niște ani de zile, niște idei care în niște ani de zile s-au acumulat întâi în niște elite sociale, apoi s-au răspândit în societate, au izbucnit. Noi acum trăim o revoluție. Să nu aveți niciun dubiu din, din punctul ăsta de vedere. De Timișoara vreau să zic. Da. Aia cu ilustrația. Adică să, să o mai definim. Spunem, stai puțin, să mai spunem oamenilor. Punctul despre ce e nu, vorba. Interi, nu, nu întâmplător l-au pus pe poziția 8 credințe. O secundă, să spunem despre ce e vorba. Hai. Să dăm știrea oamenilor că n-am vorbit acum o oră despre asta. Da, v-am ascultat în mașină. Da, dar nu toată lumea ne-a ascultat. Voi se puțin. <laughs> da. Deci, la Timișoara, acolo s-a lansat o nouă proclamație în urma manifestațiilor. Așa cum în, anii, în 1990, proclamația. Originale de la Timișoara cerea la punctul 8 interzicerea accesului la funcții publice a celor care au deținut funcții în uh, regimul comunist. Acum o nouă proclamație cere la punctul 8 fără penal indemnitățile publice și o altă serie de uh, solicitări care ar, urm ar urmări uh, cum să spun protejarea, de fapt, a puterii politice de accesul penalilor. Iar voi ați luat după aia telefoane și lumea a zis, băi, cum e posibil dacă un contabil nu poate să fie penal, dacă îți mai completez, Sunt o serie de funcționari publici care nu pot să aibă cazier. Nu mai vorbim de această chestiune care este oarecum informală, așa cu firmele care se feresc de angajați cu cazier. În același timp, fii atent aici ironia sorții. Avocatul poporului domnul Victor Ciorbea, a atacat legea de funcționare a guvernului alea, aia din 2000, da. care are un punct care interzice ministrilor să fie foști condamnați. Da. Știi? Da. Bun. Acum să zic o chestie interesantă. Punctul ăsta 8 se poate rezolva pe calea dezbatării la Curtea Constituțională. În sensul că, pe principiul egalității în fața legii, uh -huh. ia gândiți-vă așa. voi poți, poți să fii contabil în România, dacă nu, nu poți să fii. Nu poți să fii gestionat de firmă în România dacă ai cazier, nu poți să fii militar, nu poți să fi, dar poți să fii președintele Camerei Deputaților. Poți să fii primar, poți să fii primar. Poți să fii președinte de Consiliul Județean sau consilier, da, pentru că principiul reprezentativității zice că trebuie să-ți interzică legea, adică o sentință, să-ți interzică să nu poți fi ales. Uh -huh. E, aici, la Curtea Constituțională, ar trebui dezbătută această chestiune. Sigur, ea trebuie cumva consimțită în Constituție uh -huh. sau în legile țării, mai clar, mai explicit. Da. Pe o perioadă de timp. Constituția poate aplica punctul 8 de la Timișoara. Exact. Curtea Constituțională poate aplica exact. acest punct 8 de la Timișoara, ceea ce nu s-a întâmplat în anii 90. Exact. Există un principiu, un drept, care spune cine poate mai mult, poate și mai puțin. Dacă nu poți fi invers, acum e, e cumva uh, cum se zice la matematică reciprocă. Reciprocă. Deci acum e reciproca, ce spun eu. Dacă nu poți fi gestionar la firmă sau contabil, sau banquier, sau da. băi, da. sunt mulți ce ai putea, fi, de al om în putea stat? fi al treilea om în stat, mă. Sau de ce ai putea fi Președinte de Consiliul Județean, că și-au -și o de bani pe mână, sau primar, de deci ce da. avea soarta a 500 de oameni, da. să zicem, sau impozitele lor pe adică mână? că de ce interzicem paznicilor ce e permis uh, politicienilor. Bravo, iarăși ești mai bun ca mine. Ca pe ei sunt bun la astea, să dăm muzică bun. până nu mai enervez. <laughs> Până ai Da. Sau puțin. Pentru da. că oamenii ăștia să pricep să gestioneze banii. Ei. Acum tu vezi un pasnic care ar putea să gestioneze banie. Prietenei, aflăm când au depus-o la Parlament, nu ordonanța 13, ordonanța 9. Uite, ordonanța 9. Mai știți ce vă povesteam eu, cu killer predete. A scris și Vlad, 6,6 da. miliard. Ei, tot asta e un eșafodaj. E o schemă. Din scoarță în scoarță, cum ar spune cineva. Totul este gândit. De deci, ce au mai dat încă o ordonanță înainte de asta. Bă, și nu le, nu le anunță înainte, mă, ce cei ciudat, băia, seara, de ce n-au pus, mă, proiectul înainte pe site? De ce n-au pus proiectul înainte de ședința de guvern? Să, vă, să vedem și noi, băi, ce aprobați acolo? Ce, ce discutați voi? când e clar că ăla nu știe nimic. Vreți să vă mai spun? Hai că revin după aia la chestia asta, coordonanța nouă. Aseară la SGG a fost în... SGG la... sec... este Secretariatul General al Guvernului. Domnul, de regulă eu îi explic, Petreanu, acum da, așa Nu de, de seama că mă grăbesc. Domnul da. Moise, stați lucid. Deci lucid. Concentrat și La Secretariatul General de Guvernului urmărește filul A fost să Știți că îi puteți vedea și pe Facebook, pe pagina Europa FM, sunt senzaționali. Practic, noi, noi eu cu Luca și el în studio, am plătit bilet ca să fim adică... a să dai cafea. Deci da. la Secretariatul General al Guvernului a fost înregistrat ieri un proiect de lege cu unele, nu toate, dintre prevederile Ordonanței 13. Da, da, alea, Așa. alea importante. Așa. După care a revenit Guvernul cu un comunicat, care, atenție, n-a fost transmis public, ci doar pe e-mail celor care au solicitat, în care spune că Guvernul nu și asumă, Ala de la CGG. Acum, acolo. Deci se întâmplă ceva nastol în interiorul guvernului. Să vă explicăm. <gri> deci, Aprogăm ordonanța asta ca așa vrea piața, da. dar luăm părțile cele mai nașpa din ordonanță, le punem într-un proiect de lege și le înregistrăm la CGG. Lumea se prinde și zice, băi, stați un pic, ne luați de fraieri... Uh... Nu e proiectul nostru, nu știu ce-i cu ăsta. Cine că e l-a registrat, mă, acolo? Hai că încep să mă prind, e doar o teorie. Teoria asta, la fel, azi dimineață blocat în trafic, ascultând știrile Europa FM, declarația Așa. lui Ciordache de mai devreme. Domnul Florin Ciordache, ministrul justiției. Așa. Așa, deci ce declară el acolo cu proiectul? Eu înțeleg că, de fapt, Ciordache ăsta s-a dus și l-a înregistrat, dar nu are voie, el nu e asumat de guvernul României proiectul. Dar el l-a înregistrat la CGG. Ceva e acolo e o, e o bătălie între Alu Dragnea da. și, cred, Grindeanu, nu-mi dau seama. După aia am înțeles că Grindeanu n-a fost, de fapt, la consfătuirea lor din weekend. Uite, la, sunt era informații. la Timișoara, L-a urcat în avion și a venit și a, direct la, și a zis, gata, domnule, hai că o abrogăm. Între timp, ei au stat niște ore și au făcut un plan. Ce plan, nu știu. Dar e ciudat rău de tot. Adică, ce se întâmplă cu guvernul României? Bun. Cine conduce țara? Păi, în momentul ăsta, informații convergente din mai multe surse din interese. Iorul PSD arată că între domnul Grindeanu și domnul Dragnea a apărut o fisură. Ești sigur? Da, da, okay. da. Pentru că sunt surse independente. A apărut o fisură și domnul Grindeanu este de fapt cel care a forțat pentru abrogarea ordonanței de urgență. Iar domnul Dragnea s-a împotrivit, dar a cerut ca măcar el să fie cel care anunță că se abrogă și au inventat gogoașa aia cu contramanifestația și uite, nu mai putem să ținem oameni în stradă, în, în case și din pricina asta am hotărât să abrogăm. Dar acolo este un, o fisură. Și să vedem ce se va întâmpla în zilele următoare cu asta. Da, mă rog. Eu nu sunt convins că acest lucru se întâmplă. Aceste poziții nu sunt clar exprimate. Și dacă eu în calitate de jurnalist atunci când am considerat că democrația și statul nostru este în pericol mi-am permis să spun, eu ies în stradă. Eu nu înțeleg cum niște lideri din PSD, de anvergură națională, gen Gabriela Firea, Olguța Vasilescu, și încă un domn care nu-i pronunț numele, deoarece de fiecare dată am niște reacții ciudate fizice în momentul în care-i pronunț numele, s-au apucat să, să cheme lumea. Aici presa noastră a avut niște probleme. Ieri a fost un trolling din ăsta așa, a circulat printre jurnaliști informația, băi, la trei se strâng la cotroceni. Și eu nu, nu știu să-ți spun... Nu poți să condam presa că s-a dus acolo să transmit. Nu, nu, nu, nu. Înainte de asta presa a transmis această informație deși informația a fost... Eu inițial am luat-o de intoxicare. Da, a fost dată pe surse și ulterior negată oficial. E o că binecunoscută. Bun. Deci s-a lansat această chestiune. A circulat informația pres de oră printre jurnaliști. Se strâng la cotroceni, sediști vor face contramanifestație, nu știu ce. După care a început contra manifestația cu 20 de doamne acolo. Da. înțelegi, problema adevărată este că unii jurnaliști chiar au pus botul, cum zicem noi la chestiune, și au difuzat informația. Băi, va fi de o manifestație. Nu, nu, nu, nu e de acuzat, este o tensiune în momentul ăsta. Oamenii au ieșit, ce vrei să? Nu vreau să, hai să nu. Bun, au ieșit să și exprime, da, e dreptul lor punctul de vedere, e o idee proastă. Aș... E dreptul apropo, lor, de dar în condiții, în condiții în care sunt informați, Vlad. Da. Bun, hai să... Asta cu surse, că nu știu, e atât de ușor să propagi... E ultimul păcat al presei aici, că n-a verificat mai bine informația de ieri sau că s-a lăsat dusă. Dar eu vreau să aduc în discuție alt lucru. Pe trecut, sâmbătă atunci când a fost reuniunea PSD, în urma căreia s-a decis abrogarea ordonanței. Că sâmbătă a fost asta. Deci sigur? Ce? Că reuniunea. În acea reuniune s-a decis abrogarea ordonanței? Când, te, când potrivit anunțului, acolo s-a decis. În fine, nu contează. Ministrul de Internet, doamna Carmen Dan, Ministrul de Internet al României, înaintea discuției, este întrebată de presă, este în direct și e întrebată așa. Doamnă, există uh, intenția din partea unora dintre liderii PSD să organizeze o contramanifestație la ceea ce se întâmplă în Piața Victoriei. Ce le spuneți dumneavoastră ca ministru de interne, colegilor dumneavoastră? Și ministrul de interne al Republicii, în loc să spună o contramanifestație în situație tensionată, și o idee proastă oricum ar fi pentru că pune în pericol viața cetățenilor, spune, colegii mei vor lua cea mai bună decizie. Da. Nu mă spărați, dumneavoastră sunteți ministru de interne al României. Nu sunteți ministru de interne al unui partid. Chiar dacă un partid v-a propulsat acolo. Aveți o răspundere față de menținerea ordinii publice în România. Poți să argumentez juridic ceea ce spui tu? E o problemă de mai multă vreme și ea s-a manifestat cel mai urât în momentul în care domnul Grinden a fost ales prim-ministru. Desemnat și după aia... Deoarece presul a întrebat, dumneavoastră o să luați decizii în calitate de prim-ministru și el a zis, noi suntem un guvern de partid. Deci trebuie să înțelegeți acest lucru. Nu, potrivit Constituției noastre nu numai că primul ministru este cel care își asumă. Al, apropo, o altă chestie. Acum am văzut că nu-și asumă nimeni, toți dau pe iordache coordonanța asta. Băi, nu scrie în Constituție. Toți membrii guvernului răspund solidar, din punct de vedere politic, pentru deciziile guvernului. Deci să nu-și imagineze premierul Grindeanu, doamna Dan sau oricine, domnul Jianu Poftim, care și-a dat. Uite, el și a și-a dat demisia. De ce? Băi, a zis eu nu-mi asum chestia asta. Că bine, și-a dat demisia la câteva zile după ce au început protestele, e o altă discuție. Dar ei răspund solidar. Pentru tot ceea ce face guvernul, așa scrie în Constituția României, și mai scrie ceva în Constituția României, la articolul 2, aliniatul 2, o chestiune care n-a fost foarte dezbătută în România, dar ea se întâmplă. Spune că nimeni nu poate exercita suveranitatea poporului român în nume propriu sau în numele unui grup. Aceasta e o chestiune extrem de importantă. Pentru că discursul public de după 11 decembrie, dar mai ales în ultimele două săptămâni, de către exercitarea unei suveranități în numele a 3 milioane de români care au votat PSD-ul, ceea ce este profund neconstituțional. În momentul de față, țara noastră, iar ministrii trebuie să înțeleagă, băi, ești ministru de Internet, tu răspunzi pentru securitatea publică, nu faci ce zice PSD-ul, ești primarul capitalei, tu răspunzi de ce se întâmplă în București, nu am un false că va fi jale în piață și nu știu ce. Ți-a dat SRU această informație sau, sau cine ți-o fi dat, habar n -am. Deci mă doare mintea numai când mă gândesc la ce a făcut Firea. Dar care ar fost motivul să spună așa ceva în mod fals, să zicem? Adică, de ce să fi spus asta? Ca să sperie lumea să nu mai iasă în piață. E simplu, e, e ceea ce face Antena 3 și RTV de, de la început. Și, băi, cum se poate verifica așa ceva? Adică, poate chiar a avut vreo Ei să cerem sri ului Orice SRU -ul o să confirme că a transmis astfel de informații? Trebuie să spună. Pentru că ceea ce s-a întâmplat a fost o dezinformare de dacă nivel a fost important. Păi nu s-a întâmplat nimic, mai Vlad. Asta nu înseamnă că nu... E ca și ca aia, că da, nu. domnule, ai dreptate să spună să Fiți vigilenți că poate să există alarmă de... Uh, există da. alertă și după aia nu a fost nicio alertă mai dezinformat. Nu a fost niciun dar, atentat mai dezinformat. Nu, hai, să, hai să întrebăm atunci organele statului care se ocupă de astfel de situații dacă a existat un astfel de pericol, o astfel de alertă. Pentru că nu au voie să facă așa ceva. Nu o voie să manipuleze lumea în felul ăsta. Este grav. Pe bune, este foarte grav. Adică eu ca jurnalist m-am îngrijorat. Colegii noștri de la știri au zis băi, au... deci chiar să fim atenți. Uh -huh. Să vedem ce se întâmplă. Oamenii care au fost în piață, nevastă mi-a fost în piață. Eu aseară n-am fost în piață. Pentru că vreau, trebuia să... Să văd nu te scuza, continuă ce-ai de spus. Ce de spus. Nu, acolo nu există comunicații și pentru mine ca jurnalist asta e criminal. Deci am zis e un moment istoric clar, dar eu da. îl ratez Vă rugăm să se rezolve această problemă cu comunicațiile la manifestații, că nu, nu se mai putem. Nu se poate. Nu se poate. Am deci au instalat toți antene suplimentare. Nu da. se poate doar dacă mergem noi acolo să transmitem un, un desafiu, atunci a... Asta nu e o idee, era... O să mai dezbatem. Să, să vedem. Să se în Piața Victoriei. Da, ne mai discutăm despre asta. Deci, ca să revin, încă o dată. Acești oameni nu au înțeles ce înseamnă guvernul României. nu au înțeles ce scrie în Constituție despre responsabilitățile lor. Nici primul ministru, nici ministru de interne, nici alți ministri. Nimeni nu poate fi confiscat. Ei au această problemă de când erau parlamentari, unii dintre ei, deși și aceea încalcă grav un articol din Constituție care se referă la mandatul reprezentativ care spune că niciun parlamentar nu trebuie să voteze cum îi spune liderul de partid sau oricine altcineva, ci doar în cum îi dictează lui conștiința, în interesul celor care l-au votat. Acest articol este încălcat de ani buni și aici este lipsa de reformă a clasei politice, Vlad. Ei se comportă ca o gașcă. Ei, ei spun acum, domnule, ne-a votat lumea să. Da, mă Facem băi, ce vrem. Băi, îți spun sincer că, pe de-o parte, mi-ar fi ciudat să cadă guvernul ăsta. Pentru că niște 3 milioane de oameni ar fi frustrați. Ce-au -au, ce votat oamenii ăia este, din punct de vedere economic, o fantezie. Deja statul plătește mult mai mult la dobânzi acum decât la momentul alegerilor. Dobânzile cresc. Deja bugetul ăla pe care l-au trimis în Parlament este o minciună frustată, s -s sfrântată, e ceva înfiorător și cu toate astea eu aș vrea ca acei oameni care i-au votat să aibă revelația acestei minciuni să înțeleagă ce se va întâmpla. Din... E adevărat însă, pe noi ca țară ne-ar costa, dar cred că deja ne costă foarte mult. Ne-ar costa foarte mult. Deci, anul economic 2017 s-ar putea să fie ultimul de creștere economică. Pentru că, așa cum au gândit ei lucrurile, cu aruncare, practic, pe anul următor a unor bani împrumutați și pe modificare, ei, practic, și au făcut, că de aia ziceam, de ordonanța aia nouă. Și au făcut niște pârghii ca să poată să-și facă lucrurile, să-și ia niște bani. Măi, așa, 6,6 miliarde și mulți alții, că voi ați povestit și Anticipat cu... așa. Prăduim acum anul ăsta și după aia de la anul plecăm. Deci nu deci ne dăm seama, anul viitor, băi ăsta tot bugetul... vina pe ceilalți. Băi, nu mai poate fi finanțat bugetul fondului de pensii. Dacă toate datoriile astea sunt aruncate, să zicem, în 2018, deși e de presupus că o vor întinde pe 2018 și pe 2019, nu mai avem cum de, în momentul de față, tot deficitul statul bugetar e deficitul fondului de pensii. Ca să plătim pensiile părinților noștri pentru că nu suntem suficient salariați și contribuții în România, statul se împrumută 5 miliarde de euro s-a împrumutat anul trecut. Dacă tu faci chestia asta și arunci anul viitor, statul nu se mai împrumuta, poate împrumuta fără să depășească și să încalce niște leguri euro, eu, europene. Deci cum plătim pensiile anul viitor dacă ei fac prădoială. Dar pe de altă parte spun sincer, cumva mă gândesc la oamenii care dacă pică acest guvern vor zice băi, băi, a nemărit sără salariile și pensiile. Fără să aibă revelația acestui preț. Noi dacă continuăm în acest zrid până prin, poate anul ăsta nu, poate nu pe final de an, dar anul viitor sigur noi intrăm în recesiune. Grav, din lipsă de finanțare. La fel cum am făcut în 2009. Către asta ne îndreptăm. Orice analist de bancă o să-ți spună asta, nu că lipsesc bani, dar ne ducem dincolo de orice înseamnă responsabilitate fiscală. Legea aia, responsabilității fiscale, poate fi aruncată la coș la câte derogări au făcut prin legea bugetului și prin ordonanțe de urgență. Acelea sunt, ne, ne duc înapoi la MTO-ul ăla, MTO-ul lui Ponta. Băie, am semnat că respectăm asta și în momentul în care nu le mai respectăm, nu că deschide uie procedurile de infringement, dar ne terminat. cresc dobânzile, cresc costurile cu dobânzile. În loc să dăm banii ăia pentru pensii, îi dăm la dobânzi, pentru că nu mai suntem o țară credibilă. Lumea nu înțelege aceste mecanisme, decât dacă ne prăbușim. Dacă o să avem o astfel de prăbușire, atunci părinții noștri pensionari sau bunici noștri vor avea o revelație, vor înțelege ce s-a întâmplat. Nu cred mai părinții și bunicii care, mă rog, n-aș vrea să spun părinții și bunicii. E că nu are legătură cu furișta. OK. Oamenii care cred că este vina lui și vor fi convinși că ne-am prăbușit din cauza lui Soros. Nu cred că cred că trebuie discutat, explicat, pendelete, vorbit cu calm, la nesfârșit. Eu am făcut exercițiul acesta în ultimele zile cu oameni care mi-au trimis mesaje pe Facebook, am stat cu câte unul vor, am vorbit, pendelete, pendelete și am reușit să le explic oamenilor. Doi, trei oameni. Atât. Mai mult n-a reușit. Voi nu mai e dați complicat. banii la dublu sau nimic astăzi? A, nu mai dăm dublu sau nimic. Mai, dacă vine nu recesiunea... Păi tocmai, asta, mult, cu atât mai mult trebuie să dați banii oamenilor. La ce să ne așteptăm de la ziua de astăzi? Eu aștept... De, adică eu mă aștept... Am, am urmărit aseară o schimbare, o evoluție în decurs de o oră a discursului primului ministru. A intrat, nu mai știu în ce ordine. Am fost de serviciu la aplicații și de a monitoriza tot și tot ce s-a întâmplat. A fost la una dintre televiziunile de le șamponează, cum zice pe trenul. Așa și după a fost alta, dar nu mai știu în ce ordine. Și inițial a zis, nu dau demisia. Să ne înțelegem nici vorbă. După care, la nicio oră, după ce a văzut el luminile alea mari din piață. Și nu erau minerii, nu erau lampașe. Nu erau lămpașe. Lumina de la telefon. Și a zis. Trebuie să stăm de, să ne așezăm la masă, să stăm de vorbă, și eu sunt dispus la orice soluție care ar detenționa situația. Deci, în sfârșit, deci ca să spun ce în am înțeles sfârșit, din asta, eu mă aștept ca premierul Grindeanu, să -și da demis. cu sau vără voia lui Dragnea, aici nu e clar dacă joacă o șaradă, dacă sunt înțeles sau chiar sunt în conflict, să demisioneze. Azi, mâine. Din ce am înțeles, lumea este în continuare în stradă. Dar asta e o dezbatere pentru România în direct. Așadar, asta era următoarea altă întrebare. Altă și întrebare în direct, altă este întrebare este ce facem mai departe, Vlad. Asta e principala întrebare a oamenilor care au ieșit în stradă. Ișim în continuare sau nu? Asta discutăm astăzi la România în direct. Eu aș discuta și acum. În Eu... continuare ne deșteptăm ce să facem? Băi, bă, Băi ne deci, deșteptăm. Deci, conștiința, revoluțiile alea. Acum suntem doar conștienți unii de alții. Să știți, nu s-a întâmplat altceva. Revoluția s-a petrecut, se petrece tot timpul. Acum doar suntem conștienți unii de alții. Și asta, da, se numește cristalizare a unei conștiințe naționale. Nu mai suntem populație, suntem națiune. Te turnez discuția. Mulțumim pentru emisiunea de astăzi. Foarte mulți ascultători pe recepție. Vă mulțumesc și vouă pentru toate explicațiile astea. Rămâneți cu Europa FM, pentru că dacă se întâmplă lucruri, putem să le explicăm pe bune, pe frecvențele Europa FM. Ciprian Dinu, să știți că nu e, dacă observați, e liniște. Nu, nici n-a <sus> mai muzică și cu așa. Este la munte, a început vacanța copiilor, Europa Express cu Ciprian Dinu și toată Păun în direct din Poiana Brașov, începând de astăzi, toată săptămâna. Mergeți la baza pârtii Bradu, întâlniți-vă cu Teddy și cu Ciprian, stați de vorbă cu ea o mulțime de premii așteptăm uh, acolo. Și n-am avut timp, deși am vorbit cu Adi Despot astăzi. Da, și vrut să vorbim, aș vrut să vorbim despre asta ce o să difuzeze acum, dar n-am avut uh, timp. Poate o să o facem altă dată. Fiți atenți. Dacă România ar putea vorbi, cred că ar spune cam așa. A, stai, Ai că am greșit ceva. Mai? Am greșit ceva. <laughs> mă m-a luat acum. Fiți atenți, asta era. Plajă, 2017, 27, 28, 29 iulie, oferit de Selgros, susținut de primăria municipiului Mangalia. Da, Am crezut că e de asta și ziceam că m-am îmbrăcat. Nu, nu, nu, nu, nu. Deci Mara anul ăsta a... în iulie, nu în august. 27, 28 și 29 iulie, Aha. ca să-ți să știi, să-ți iei bilete la mare. Și să-ți faci concediu acolo. Se termină și roi emisiunea până atunci. România în direct. Cu alte explicații de la ce se întâmplă în stradă, la guvern, printre politicienii noștri, uh, oricând la Europa FM. Urmează știrile peste 4 minute. România în direct la 1 și un sfert. Nu ai bine. Toate bune.